101,9 Radio 1 Ashberg Dagens gäst är för detta kriminalkommissarie och chefer SSI, vilket betyder sektionen för särskilda insatser hos polisen i Stockholm. Han jobbade tidigare i MC-kommissionen, har varit polis i 25 år någonting. Men efter fyra år någonting på det här SSI som jobbade med högst okonventionella metoder. Så en dag så knackar nationella insatsstyrkan på hemma hos Tage Åström som är gästen. De tar med honom, då är han misstänkt för en massa brott muter och allt vad det nu kan vara. Efter 25 år i tjänsten det ledde egentligen inte till så mycket. Men vi kan ta det lite bit för bit. Vi tar det från början. Tage är eh, idag ska jag bara inledningsvis säga, inte längre polis. Men han sysslar med polisiära frågor, till exempel inom dramatsvärd, filmens och dramatsvärd. Han är med och skriver manus på Johan Falk-serien. Tredje säsongen, han jobbar med ett amerikanskt, svenskamerikanskt eh, dramaprojekt. Drama eh, och han driver också eh, ett säkerhetsföretag som sysslar med skydd och bevakning och sådana Saker. Välkommen hit, Tage Åström. Tack så mycket. Du, ska vi, då, och vi börjar från slutet på den polisiära karriären. inte var mm, ja. allt för långt från mickan. Nej, fan, vi börjar nej, från ja. slutet där. En dag så knackar nationella insatsstyrkan in. Men de, de kommer inte med såna här chockgranater- och såna här grejer som man smäller in dörrar med. Och så. Nej, inga bonkar. De hängde inte upp och ner- och snören från en helikopter. Nej, nej, nej de, de ringde på dörren lite försynt. Ja, ja, stämmer. Och så, eh, Tage Åström, vill du följa med oss? <laughs> typ det. Men hade du någon aning om detta? Nej, absolut inte. Jag var inte minst orolig heller. Jag var inte orolig från dag att faktiskt stå framåt heller. Nej. Alltså någonstans har vet man ju vad man har gjort och inte gjort förhoppningsvis. Ja, ja. Ehm, och, nej det var jag faktiskt inte. Jag, jag hade väl mina Eller jag trodde väl först att det var någon brottsling eller något, något gäng eller något som hade um, kokat ihop något. Mm sätta dit den. Ja, absolut. Det var min första tanke. Men var du var det. då misstänkt för vad då? Ja, jag var misstänkt för eh, mutbrott. Eh, jag måste tänka efter vad det var. Narkotikabrott. Jag skulle plantera knark, påstod de eh, på. Få brottslingar och saker och då skrattade jag fa faktiskt när jag fick höra det. Jag, jag hade, det, det var faktiskt, det blev, lite, det blev lite komiskt. Jag försökte få en förklaring om vad jag skulle få knarket ifrån och hur jag skulle hitta de här människorna och det. Men det behövde inte de svara på. Så att, ja, men det, var, det, var, det var faktiskt höra på nu, toket en låt. Det var ganska komiskt mitt i allt denna, detta allvar som ändå var. Mm. Men det där pågick sedan i flera år utredningen. Ja, utredningen pågick. i Två år. Mycket beroende på att det var en informatör man inte fick tag på som man skulle få tag på. Så där. Så men i två år på gick utredningen och efter två år så då kom jag fram till en... Ja, vi kom fram till en lösning med myndigheten. Jag kunde ju inte gå hemma som isbjörnen på Skansen på den tiden. Nej, men du gick hem med full lön. Full, full lön. Men man, jag, jag gick ut i förrådet och liksom ställ, rättade till en plastback som inte var ett minsta fel på. Det var ju millimeterprecision på den där jävla plastbackarna. Ja, för du hade, jag hade lite tid städat rätt många gånger. Där. Jag hade gjort det. Men du... Vad blev det av hela den här historien i slutändan sen när sista rättegångs- eller när do, mm. sista domen kom? De ledde till 3400 kronor i böter för en dataslagning av en offentlig handling. Som alla har rätt att göra den, den slagningen. Men som polisman i tjänsten så måste man koppla det till en tjänståtgärd så att jag hade, kunnat, jag hade rätt att göra dataslagningen på min fritid. Det hade jag rätt att göra men inte i tjänsten då ska man koppla den, då ska det vara i och för tjänsten Så att det, det var det det var och det var det andra. Men, men ja. var det så, fick du sparken på grund av det eller ville du lägga av som polis? Nej jag, jag slutade, jag, jag, slutade ja. då. Jag, har inte, jag skulle kunna åter få en anställning som polis mm. men det är väl ingenting som är jag som jag är intresserad av nu, men nej, jag har inte fått sparken absolut inte nej, nej. Okej, då går vi lite grann på detta SSI, som eh, ska jag säga till dig som lyssnar Tage också har skrivit en eh, spänningsroman en deckare om, som heter eh, Den aningslöse eh, och det där skriver du om dig själv eh, i princip va? Ja, Simon Aslund, det är ju ja. svårt att säga något annat än att det är det är tråkiga taget. Vi börjar med att berätta om SSI. Vad är, mm. vad, vad är detta SSI? Det existerar fortfarande. Um, ja, men det är en annan avdelning. Det är på Rikskriminalen de har ett SSI. Utan Länskriminalens SSI, det, det, det la man ner. Och man la nog ner det i... Ja, innan jag blev eh, officiellt misstänkt för brott. Men jag tror att man lade ner det för att man, fi man fick en uppfattning att vi faktiskt eh, var korrupta mer eller mindre. Och det, det finns inget som kan vara mer fel än så. Så att mm. de män som känner det på det, det var ju ja, busarna förstås. Fast ni jobbar i en gråzon. Absolut. Och ja. du tycker, om vi ska gå rakt på sak, att man måste kunna bryta mot lagen för att kunna göra ett effektivt polisarbete. Ja, absolut. Äh, sektionen för särsta insatser, som det heter, det, det är, det är det inget att om att det är vissa okonventionella metoder... Inte bara där, andra arbetsplatser jag varit på också. Inom polisen har det varit förstås okonventionella arbetsmetoder men, men det tycker jag. Det, det, det är tyvärr så. Men det kommer vi aldrig att komma ifrån. Vi kommer aldrig kunna lagstifta på ett sånt sätt. Så att man kommer att, att man, måste, man måste undanhålla information för, för de andra så enkelt är det. Men vilka sorts lagbrott är det du tycker är, är rimliga? Ska vi vänta, SSI först. Alltså, ni sysslade med grov brottslighet. Uh, knark uh, uh, vad var, var det mer ja, vi, vi, gängbildningar mm. ja, det var ju gamla MC-kommissionen som ombildades till SSI bland annat och vi hade som råd organiserat brottslighet från forna Sovjetunionen och forna Jugoslavien och det räckte väl om blev över. Mm. Ja, ja. Så det var det som var vår arbets- ihop med gängen MC och mc -gängen. var den eh, enhet som sysslar med att eh, hålla reda på de här MC-klubbarna och så allt vad de heter. Ja, det stämmer. Helt rätt. Eh, och den, den är inte speciellt aktiv idag, va? De, de lade ner den och sen så svamlade de ihop något om att eh, det där ska, alltså SSI då, som hade ansvaret, De man lade ner SSI så menar man att alla ska istället arbeta mot den här brottsligheten, vilket förstås inte... Alltså det fungerar inte på det sättet. Alla viset. ska göra allt. Ja, exakt. Det, det är klart att det inte det fungerar. Det tror jag de insåg Skydda också. Skydda, hjälpa, ställa till rätta. Ja, <laughs> sk, skjuta, hjälpa, ställa inför rätta Hur kan man ja, väl säga ja. som polis. <laughs> ja. Okej, okay. SSC. Ni skulle hålla koll på viss grov organiserad brottsled. Och vad gjorde ni då? Hur många var ni? Om jag knappt ihåg, jag har fått frågan någon gång så här, Vi var väl ja, eh, 21-22 man var vi på MC-kommissionen. Men sen så blev det ju neddragningar som på allt annat, Och på SSI var vi väl. Vi var två grupper. Åtta-tio mm. man någonstans där som var mycket väl sammansvenska. Väldigt, väldigt bra staplar kan jag säga. Så jag var extremt stolt över att få jobba med dem. Det var, verkligen, det var bra folk mm. att jobba med. Och vad, vad gjorde ni då? Vi spanade och vi. Eh, Inhämtning av information, vi är informatörer förstås, infiltratörer. Ja, den sortens arbete. Vi en en sån här känd infiltratör är Peter Rätts. Jag ja. har ett tv-program om honom och har varit mycket på tapeten i olika saker. Men det var en av dem som ni... Ja, ja det var jag som rekryterade honom ihop ja. med en kollega från MC-kommissionens tid. En mm. kollega som inte känns stor på SSI och Men jag har aldrig hanterat honom. så att Jag var med och köpte in bilen. Man du... men jag körde den aldrig det gjorde nej, jag nej. inte, men tråkigt. du hade andra liknande infiltratörer ja, absolut, som, i många som, år. som du själv hanterade som det heter då på ja. polispråk. Och, och där någonstans börjar man ju redan närma sig en gråzon va? Mm. Ja. jag kan säga att, att, att jag läste i en, en av statens offentliga utredningar från 2010 det här är en tjock tjocklunta ja du skrattar ja. för du känner till den. Där står det om infiltration. Då står det och det här är ju så larvigt skrivet så att man vet ju att det inte är sant. Operationerna föregås av noggrann planering som även innefattar bedömningen av rättsliga förhållanden. Alltså det är ju till inte bedöma kan man göra men sen så är ni ute i en gråzon i alla fall. Ja, och vad ska de skriva? Jag, jag tog ut den här, jag, jag kopierade ut den här SOU, och min skrivare gick ju ett halvt dygn när jag hade fått ut, typ, jag väntar inte, 500 sidor. Ja, det är något som. Jag, ja, helt, alltså, sinnet jag, jag började läsa, men det gick ju inte, det var snurra mm. huvudet. Men den här verksamheten, det är ju så här att. Eftersom personerna inte kan avslöjas, identiteten inte kan avslöjas, man kan ju inte heller kanske alltid avslöja att man har en informatör-infiltratör för då börjar de ju leta förstås i leden. Mm. Så gör det att redan där begår man ett lagbrott för man lämnar alltså inte över all information för den som är misstänkt för brott och som kanske åtalats för ett brott har ju rätt att ta del av allting. Mm. Så redan där begår man ett lagbrott. Ja, just det. säger att eh, ni har en infiltratör i ett gäng och så är det någon där som, inte vet jag, gör ett bankkron mm. eller någonting. Eh, och då är det rimligt eh, ur rättssäkerhetssynpunkt och för domstolen ska få all information, nämligen mm. att vi fick uppgifterna från en i gänget. Men säger man det så bränner man källan. Eh, ja, och istället svamlar man ihop något, hittar på någonting. Och, och redan där det är, begår man ju första brottet. Mm. Hur är det med, med de här grejerna? Du var misstänkt för och jag tänker inte säga att de hade rätt till sina misstankar. Men man behöver inte se många filmer för, för att förstå att uh, någon på sig knark här och där. Det kan man ju alltid lägga i en bil och eh, några nå vapen kanske som eh, har kommit vid sidan i hanteringen ja. och så vidare. Sysslar ni med sånt? Nej. Alltså att, att plantera narkotika eller att plantera saker på folk som... In, som där de som de inte sysslar med eller hur utav även om de sysslar med det då tycker jag att nej kan man inte ta dem kan man inte ta dem på annat sätt då då då får de väl väl klara sig då mm. Eh, jag fast, har albumet planterat i, i din däckare här den aningslösa ja. där löser ni, löser din eh uh, ditt löser. det löser löser på, på sånt sätt. Ja, det stämmer. Ja, där lösande på. Chef för, för att sätta dit en ytterst kallhamrad mördare men, eh, och med en infiltratör går och planterar ja. eh, grejerna där. Mm. Jag talar med Tage Åström kriminalkommissarie och chef för SSI fram till det att eh, eh, han blev gripen, helt enkelt. Misstänkt för en massa grejer, men mm. det höll inte i rätten sen annat än att det blev några böter för en, en, en strunt sak. Ja, det var det hela som blev. Vi ska tala vidare om infiltrationsverksamhet, om informatörer, om eh, lagar som man måste bryta enligt taget om man ska komma någon vart i det polisiära arbetet. Eh, och det gör vi om en liten stund. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. För detta kriminalkommissarie Tage Åström sitter i studion. Han brukar sig, du brukar kalla dig själv för snut. Ja, stämmer. Snut. Det är finare än polis, ja, eller? absolut. Varför det? Ja, men det gräver djupare, ger inte upp lika lätt. Och mm. det, blir, ja, det är mer... Fan, lite, vad ska man säga, Pan, där, Det är lite jävla ja, namma. Ja. Du, Den här boken som du har skrivit i nu, Den aningslöse, börjar med en förklarande text. Eh, det är liksom en, en, en, en, en, en, ja, någon presentation. Jag kan läsa den, för det står det så här. I augusti 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen att införa en tjänsteföreskrift 490-1 på sammanlagt 40 paragrafer som innehöll reglerna för hur informatörer får användas av svensk polis. I februari 2009, alltså två år senare, beslutades som en unikt snabb förändring av tjänsteföreskriften. Då infördes paragraf 41 med följande lydelse. Citat, Rikspolisstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från dessa föreskrifter. Den här boken handlar om varför denna paragraf behövs. Den här paragrafen är ju, det lämnar ju allting helt öppet Ja. Man behöver ju inte de andra 40 paragraferna. Man hade kunnat skriva andra 41 och göra den till en etta istället. Alltså, nej, det stämmer ju. Okej, okay. nu sitter vi och garvar här. Men om, om vi ska ha ett rättssamhälle, då ska ju allting vara reglerat. Ja, det är ju så. Det, men de har det blir ju en motsättning här, va? Absolut. Och gummiparagraferna, de finns ju överallt, i, kan man ju säga. Det är ju det som gör det till att det blir, så, det blir svårt att helt enkelt göra rätt också. Eller tvärtom. Det har ju hänt. Inte bara i Sverige, framförallt kanske i vissa andra länder där den här verksamheten verksamhet med infiltratörer, informatörer och så att det har gått totalt över styr. Eh, och poliser har blivit riktigt delaktiga i kriminella verksamheter och sånt där. Hur kan, man, hur kan man skydda sig mot sånt om man nu vill ha den här sortens verksamhet? Man kan aldrig skydda sig mot det helt och hållet. Det, det går inte. Det är därför att den svaga länken oavsett vad när det gäller kontrollsystemet, det är människan. Det finns en människa som ska ha ett rättspatos, som ska ha en utbildning det finns ju arbetsmiljölagen med rätt utbildning och utrustning och bla bla bla mm. men till syvende och sist så, är, så kommer det ner, det hamnar hos den enskilda människans eh, rättspatos och, och omdöme mm. och, och det gör det att man kan aldrig man kan aldrig garantera det till hundra procent mm. Du, de här eh, infilt informatörer och infiltratörer, det är två olika saker informatör är en som lämnar uppgifter bara som kan vara till nytta för, eh, kunde vara till nytta för ert arbete i polisen. Då. En infiltratör, det är någon som går in och aktivt söker information och till och med också puttar på vissa handlingar. Kanske. Ja, en person som är aktiv in i en organisation kan det vara, exempelvis ett mm. MC-gäng. Det och den vet jag, ju, där har ju höga polisgräver sagt att man inte arbetar med infiltratörer. Och det, det, blir ju näst, det blir ju fånigt på riktigt. För, men, har man en informatör som arbetar mot ett gäng och sen blir den helt plötsligt erbjuden en platsgänget. Så är det är mm. klart att man inte säger nej. nej. Nej, det går inte, för då blir du infiltratör. Det är exakt tvärtom. Det, är ju, det blir ju julafton förstås den dagen en informatör blir erbjuden att kliva in i ett gäng. Och få någon post med insyn kanske mera i. Mm, med tiden, ja. ja. Ehm, och vad är det för slags brott du har varit med och att klara upp med hjälp av infiltratörer? Ja, det är ju grova brott vi pratar om. Vi pratar om. Eh, mord, vi pratar om grova narkotikabrott massor förstås grova vapenbrott, grova rån ja det är ju på den nivån det ligger även grova bedrägerier och sånt också det är ju det är, det är på den nivån det ligger eller även att hitta personer som är efterlysta för brott mm. som har rymt från fängelsen farliga och så vidare mm. och det betyder att när de här ställs inför rätta då har inte domstolen och försvare, deras försvarare haft tillgång till 100% information Nej, ja, helt rätt. Så är det. Mm. Men du ser att det finns ett problem i det. Eh, jag kan det är inte bara en möjlighet. Jag kan förstå kritiken eftersom det finns personer som har till arbete att faktiskt eh, försvara en klient och sen har de inte allting på bordet all information. Jag förstår det, men jag vet samtidigt att vi har, det går inte att komma ifrån det Det finns inget land mig vetligt som har en lösning på det här på något sätt för att vi får inte glömma bort säkerheten hos den enskilda personen i det här fallet då informatören eller infiltratören så mm. det, är, det är en prioriteringsfråga Du, den här säkerheten för informatören inf infiltratören, vilket, vilket, vilket eh, sort det nu är en del av de här arbetar ju faktiskt bokstavligt med livet som insats Ja, det är ju tyvärr så jag skriver på bok två nu som kommer att heta kodnamn mormor den, den handlar faktiskt om en, en sån person som, som får ja han betalar det yttersta priset det vill säga han ja, ja. och det är också baserat på ett verkligt fall ja tyvärr ja. nämligen en person som jag kanske inte ska nämna namnet på nej, nej. men en, inf en informatör en infiltratör som lämnar lämnade information under väldigt många år och som sen, vad vi tror i alla fall, det är ju olöst så att han blev påkommen avslöjad. På grund av detta de, alltså det är inte ovanligt ja, att kriminella har twister med varandra som kan vara ganska allvarliga som rör ja, vanligtvis ja. pengar eller kanske kärlek, jag vet inte någon gång men pengar vanligtvis va? Ja, ja, vi har ju haft de här diskussionerna. Ja, vi har haft de här diskussionerna förstås när det gäller det, det här mordet och det, det är väl så att det är väl en av de motivbilderna som, som lyser klarast i alla fall upp när det gäller det att han var en infiltratör och det fanns personer som han hade hjälpt till att sätta dit som, som nog hade börjat få, få upp ögonen på det. Ja. Tyvärr. Men du talade med honom i telefon eh, alls innan han gick. Ja, gjorde jag. Är 11-12 minuter innan så ringde han och ville... Ja, han ringde mig av någon anledning som jag inte vet men han ringde från en telefon jag inte var van att han, han ringde på något jag visste inte att det var han satt. Och det var min första semester då så jag, jag svarade inte. Mm. Och sen sköts han ihjäl 11-12 minuter senare tror jag var. Mm. Hade du kunnat göra något åt det om han nu hade ropat på hjälp där? Det vet vi inte men... Nej det hade jag inte tror jag och jag, det är nästan om man får vara lite så egoistisk så tror jag nog kanske att en Kanske var bra att jag inte svarade på sätt vis. Det kanske varit ännu jobbigare om jag hade svarat och kanske mm. någon kände bort det och sagt att det där ingen var orolig för. och Så, så, så var det sant. De som ställer upp på det här, för att, rätta mig om jag har fel, men jag har förstått att ibland så kan det finnas många i faktiskt olika, till och med införterare, som kanske inte känner till varandra i, i, i, i den här sortens grovt kriminella ligor och så. Vad är det som driver dem? Ja, oh, det finns mycket. Det är en palett när det gäller den delen. Det kan vara hämnd, att, att de har blivit illa behandlade av vissa. Pengar, mm. rättspatos, och det är hot. Det är samma sak där som, som polis kan det vara så att du får en, en möjlighet som man kan se det som. Du får en hållhake som gör att du faktiskt genom hot kan få en person att arbeta för Mm. Så det finns, det finns alla möjliga anledningar. Det finns även de som gör det för att bli av med konkurrenter. Man säljer narkotika och det är klart att det är bra att lämna information till polisen om en annan som säljer narkotika. Mm. Ja, för att få en konkurrent mindre. Ja, oja, så det, det, det finns massvis med anledningar. Men hot, hur går det till då? Ja, det kan ju vara att man exempelvis har kommit på den här personen med att ha begått ett brott. Och sen så istället för att man rapporterar det så förklarar man för den här personen att det finns en annan, ett annat alternativ. Mm. Och det är klart att man kan ju lämna en förgift som polisman om det är, om det är ett inte brott. Inte på grova brott. Nej, om det är ett bötesbrott ja. kan man göra det. Men inte för grövre brott. Och det här gäller ju förstås lite grövre brott. Så att mm. redan där gör man ju fel. Aha. Det är ordet fel då. När man använder det som, som ett verktyg. Ja, det, det, det är ett regelbrott i alla fall. Mm. Hur högt upp i polisens organisation är detta känt? Är det allmänt bekant? Ja, ja, det är ju det förstås. Det är så här, det är så väldigt stor procent av de grova brotten som klaras upp tack vare att man får information från mm. ja, olika samhällspartners. Jag gissar att man så högre att, upp i organisationen vill ha det som kallas för deniability, nämligen möjlighet att få sina händer och neka till kännedom. Absolut, visst är det på det viset. Där är det, det är ju så att det, de högre cheferna och högsta cheferna de vill ju ha resultatet men de vill ju inte gärna veta på vilket vis man kanske kommer fram till det. Så mm. är det Jag ska tala vidare med Tage Åström så småningom ska detektiven allmänheten få delta i detta samtal men vi ska ha nyheter först. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Tage Åström sitter i studion. Sen ett antal år tillbaka så jobbar Tage Åström inte längre som chef för sektionen för särskilda insatser i Stockholmspolisen. Han fick sparken efter ett visst tumult. Nej det... Förlåt, sa upp sig efter... Sluta Fri, det. Frivilligt. Kan gå det. när du Kan gå tillbaka när du vill. Vadå? Skulle du få du får jobb? Ja, det bra. Jag skulle inte ja. för det. Nej, nej, jag har ingen nej, aning. Jag tänker att han, det absolut. kan vara inte surt. Och jag gissar nej, att... Eh, alltså ledningen, det finns för en där som kanske inte skulle komma fram om famnen men rent generellt nej, det men är det inte Nej men det Är det inte maktkamp och sånt där inom polisorganisationen? Ja, o, men de har väl bytt ut någon av nu har jag förstått ja, ja. Men du har valt i alla fall att inte fortsätta som polis. Du har mm. inte fått sparken, nej. Och det som du misstänktes för då, som var en massa, det föll ihop som ett korthus. Ja. Böter för en grej, en strunt sak bara. Något skulle du väl ha ändå så nu inte alla förlorar ansiktet, Gissa. Han kände så. Eh, <skratt> Brott. Jag tänkte att vi ska vara lite pedagogiska här också. Det finns två saker som eh, polisen eh, eh, jobbar med: eh, det ena får de, och det andra får de inte. Nämligen bevisprovokation och brottsprovokation. Brottsprovokation är väl lite speciellt vanligt, men ni var och gränsa till det när ni hade infiltratörer. Ja, det är nog vanligare inom, kanske på, på lägre nivå kan man nog säga, som när jag jobbade på GLG, gatulagningsnivån, ja. äh, gatulagningsgruppen. Där ja. är det klart att där får man verkligen tänka sig för vad man säger. Så att det är en sak att vara utklädd till missbrukare och gå på centralen och plattan och det. Mm. Tills någon kommer fram och erbjuder sig att sälja narkotika. Det är okej, okay, men du kan ju inte själv gå där och det vill säga fråga. Det, då är det bevisprovokation. Ja. Och det får man göra. Men brottsprovokation, du, den dag om du frågar har du något till någon som är en langare och den säger ja visst och visar upp något. Då är det brottsprovokation, därför det är ett brott att sälja och då har man uppmanat till det. Exakt, och man vet ju inte om den här personen annars skulle ha gjort det om man ska om man ska hårdra det. Det, är, nej, det, nej. Det, det. det är ju anledningen till Ja, det. ja men det var ett väldigt tydligt exempel. Ja. Det finns ju andra, det kan ju förekomma i alla. Man kan alltså en, en brottsprok skulle ju vara att man sätter igång och börjar planera ett bankråd. och ragga folk till att delta i det. och Då är det ju väldigt avancerad brottsprovokation. Ja, och det, där hamnar vi då i en helt annan del. Det kan ju riktigt vara så att det är faktiskt en informatör, infiltratör som, som gör det här. och som ja. sen, sen väljer att hoppa av i sista sekunden så får de andra göra det. Och ja. så skulle de kunna åka dit eh, för det då. Jag gissar att detta har hänt, därför att jag gissar att ni inte kan hålla alla infiltratörer i väldigt strama tyglar hela tiden. För det, går, det liksom ligger i sakens natur. Att de måste ju agera som de andra i gänget, va? Absolut, de måste ju fortsätta agera som de alltid agerat. Och eh, vara en, en person överhuvudtaget som, som ger den här, den här respekten i, i, deras, i deras värld. Mm. Eh, och och eh, det, får, det är ju inte man är ju inte ens intresserad av att personen ska här plötsligt komma och säga det värsta som kan hända det är att en kommer och säger att jag, jag, jag tänker sluta med brott. Jag tänker... Eh, bli en, en människa som inte begår någonting längre i brottsligt sammanhang då är det ju en katastrof, de har ju ingen nytta alls av den här liran, Nej. om man ska hårdra det om man ska vara lite cynisk, och det är, ja, ja, det är en ja. cynisk verksamhet, men jag gör inget jag vänder inte kappan efter vinnen. det är en verksamhet som behövs Allt mm. alltid har behövts Hur mycket stålar får de här infiltratörerna informatörerna? Alldeles för lite det är ja, ju så, men, men samtidigt Kan du säga någonting om summor som alltså du behöver inte vara specifik här i vissa fall, men, men... Ja, men om man gör ett stort narkotikabeslag exempelvis, och då menar jag att ett, ett stort narkotikabeslag, det, ja. kan, det kan rendera 30 000 kronor mm. eh, vapen om man tar några automatvapen och pistoler eller något ett beslag som också kan vara, mm. är ju lite, ganska stort ändå i, i lilla Sverige. Så det kan vara 5 000 kronor, så att det, det är små pengar och det ska inte vara så st stora pengar heller så att man kan livnära sig på det. Det ska det inte vara. Och det ska vara stor skillnad på vad kan är värd kontra vad man får ut i ersättning. Det får inte bli någon affärsidé det där som, som sätts i att Men det, där finns ju uppstår ju också ett annat problem. Eh, och Även om det inte är några jättebelopp- så påverkar ju detta- att man köper och säljer. Att Jag tänker på checkblocksjournalistik- som folk i min bransch- och som jag också har varit med om eh, flera gånger- vilket jag aldrig alltid har sagt- och inte varit specifik med detaljerna. Eh, jag tycker nämligen att- publiken, läsarna, har rätt att veta det. Och tro vad det ska Där får ni annorlunda- för ni kan inte tala om det för en domstol. Men... Eh, Varan vill ju gärna bli lite bättre om man ser att det finns ett pris på den. Va? Det vill säga att det finns ju en risk att de överdriver, eh, alltså att en informatör eller informatör överdriver informationens värde och så där. Va? Och där, därför har man ett system där det, den personen som bestämmer hur mycket som ska betalas ut. Det, det är ju inte hanteraren eller någon person Nej. nära hanteraren ens, utan det är en kontrollant som ska ha en kontrollfunktion och som är chef för verksamheten. Okay. Där man då skriver ett papper när det gäller det här och, och, och sen så, det heter ju gratifikation och sen är det han som tar beslut efter en lista. Det finns en lista i stort en prislista, det är bara följan hur många vapen, hur många kilon och Aha, så vidare. Man kan inte spänna bågen ytterligare, utan man har, en, man har en lista på de sakerna. Vem sätter priserna? Finns det någon marknadsvärde? Jag vet inte från början vem som har gjort den här prisläsningen Jag har ingen aning. Jag har inte varit med och gjort Följer den inflationen? Ja, inte något Kanske borde jag göra det. Kanske borde det vara med. ersättning. index Mer ersättning i Stockholm med dyrare hyror och sådär. Ja, ja, jag vet inte. Men du, en annan sak. Om man har en, en uppgiftslämnare eller en infiltratör Så man vet faktiskt riskerar livet i vissa lägen och sådär. Och så man träffar regelbundet, talar i telefon ibland träffar gissa ute i skogen eller någonstans där engelska upptäcker Finns det inte en risk att det uppstår ett personligt förhållande? Eller det gör det ju. Sen hur det påverkar den eller inte, eh, det kan ju vara individuellt. Men det gör ju det. Det uppstår någon form av relation. Va? Ja, det gör det. Och det ligger, ju, det ligger i sakens natur också. Alltså, att är du den här personen som ska värva någon det är, det är inget svårt att sälja en, en, en lyxbil tror jag att vara försäljare, bilförsäljare på det viset. Men att sälja, sälja in en tjänst här som innebär i stort sett ingen betalt risk för ditt liv och så vidare det kräver ju ganska mycket faktiskt. Och det, blir ju att, det gör att man ganska omgående får en, en ganska bra kontakt med den här personen. Mm. Och den växer. Jag har ju varit med om person som jag har rekryterat Och hanterat i 10, 12, 13 år. De har kommit mellan väldigt, väldigt nära, för nära. Och det, det kan jag nog säga, det, tycker, det har väl kanske varit min svaghet att jag blir, jag kommer lite för nära. Om inte så att jag gör någonting fel på det viset, men att man, man kanske blir lite ja, förblindad eller man, man tycker att han berättar någonting och så, så tittar man inte på det med friska ögon helt och hållet utan man tycker att ja, man var bra, gud vad mycket eller vad bra det här verkar vara. Men man borde inse att personen överdriver. Men sen också att den här personen, det, det, är, ju ingen, det är ju ingen söndagsskola de här äh, människorna befinner sig i. Det, äh, nu var ju, tror jag, var det hela ena, jag vet inte hur många Hells gäng det finns i Stockholm nu, men då fanns det väl två större, äh, någon period, insiders och visst, så att de var ju sjukskrivna för, för, för de var klena i nerverna, nästan hela gänget. Det var en och samma läkare som hade gjort ja. det. Men jag förstår att det måste vara en viss press att jobba i en sån miljö. Jobba, om vi kallar det jobb. Men alltså att, att va, syssla med kriminell verksamhet ja. i, i den hårda miljön. va Med inre och yttre, framförallt yttre fiender, men också inre fiender. Eh, Vad jag menar är att en sån här informatör kanske har privata problem. De kan ju vara, alltså, inte banana kan vara kärleksproblem Eller problem med ungarna, vad som helst. Och det får man höra då som hanterar. Ja, det det jag finns menar. bara en person som den här informatören kan prata med om allt hela spannet. Från jobbiga barn till att man inte, kanske inte får dagisplats plats till någonting i ett ärende och så vidare, va? så är det så att det, det är hanteraren som får höra det. Vilket gör att man förstås med tiden har ganska många anläggningsytor som blir. Man blir lite, får ja. vara lite terapeut. man är Både absolut. manipulatör och terapeut. Det är en märklig... Eh, man sitter på två stolar där. Det finns nog fler stolar till och med, men absolut visst är det på det viset. Ja. Den och det, och det svåra saken är ju när man märker att en informatör kanske är på väg att ta ett steg och lämna det här och som säger att jag ska göra allt jag kan för att ta, för att ta mig ut. Man vill ju det som, som, som medmänniska vill, med mm. att personen ska lämna det här brottsliga... Ja, brottslivet helt enkelt. Mm. Lämna det, men... Men man vill ju inte det kanske på den andra stolen. Nej. Eh, eh, och då är det... Då blir det svårt. Ja, då blir det svårt. Hur löser man det då? Ja, du får ju prata med samvetet. Med någon Eller så med. egentligen ska man byta hanterare då. Ja, det är ju också en grej. Det är, det är bra att du tar upp det. För det är så att när man märker att, man, att det kanske blir lite för personligt då ska man faktiskt byta hanterare. Man ska byta ut den personen då. Men det sker... Det sker nästan aldrig vill jag påstå Jag, vet inte, jag kan inte påminna mig att det har Det kanske sker nu numera oftare än vad det gjorde förut Men förut har jag ingen erfarenhet om. Det är väl inte så konstigt i och för sig Om någon har byggt upp, mm. du har byggt upp ett förtroende hos någon Ska den plötsligt komma med en annan jävla konstapel här. Nu ska du prata med den här som inte de känner Och de vet att kanske livet hänger på Att den här människan faktiskt sköter det På ett sätt. Så ja. det, det har jag förstås för att, att det, informatören inte vill. Eller infiltratören. Ja. Nej, det håller jag med om. Jag skulle inte vilja byta heller. så det... Har du haft någon kontakt nu efter du la av, har du haft kontakt med några gamla infiltratörer, informatörer? Ja, det har jag haft. På rent personligt? alltså Ja, det har jag faktiskt haft. som har inte hört hur, hur jag mår nu. Hur jag mår och såna här saker. Då, mm. och den delen Däremot så har vi ju ja, i, i Största möjligaste mån är ju lämnat dem vidare till andra konstaplar som har fått hantera dem. Men det har inte fungerat på alla. Det är ett antal som har valt att inte vilja gå vidare. därför mm. att de inte litar på. Även om de inte har träffat personer så litar de inte på nästa person. Så det är en litar du på när du lämnar vidare? Där, skulle du lämna till någon tjänsteman eller vill du veta vem det är du litar på? Jag, jag skulle, vill du veta ja. att det är någon du litar på? För du har ändå det, det förtroendet i en väga. Om du lämnar till någon som du knappt vet vem det är? Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag skulle, ja, de, de fall jag har här nu då, exempel på, där, hade jag, där har jag lämnat till personer som jag är, som du är 100 personligt bekant med och eh, som jag är, jag är helt säker på att, att det kommer att fungera bra. Mm. Det är inte helt ovanligt att poliser som lägger av av ett eller annat skäl börjar, börjar hitta jobb i säkerhetsbranschen och, och du har ett eh, ihop med några andra ett, eh, säkerhetsföretag. De där säkerhetsföretagen har ju stått som svampar eh, ur här senast. Eh, dels för att polisen eh, inte klarar upp så mycket brott eller har resurser till eh, och hålla på att omorganisera och spela innebandy istället för att göra det de ska. Men också för att hot, hoten är lite annorlunda idag. Det är mer allmänt spritt med hot mot folk med pengar eller politiska, allt möjligt sånt. Det går bra har jag förstått. Ja, det är ju så att myndigheterna har ju inte de resurser som de kanske borde ha. Och samtidigt så utarmas de också. Det är personer med mycket erfarenhet som lämnar, som inte är nöjda med det med ja, det klimatet som finns och så vidare. Och Det är säkerhetsföretaget för, som, som jag driver då ihop med min fördetta ja, kollega på polisen. Alltså, mm. Vi har ju specialiserat oss mer på just eh, spaning, analyser och utredningar. Och där företag då går in och får, får den hjälpen. Jag behöver inte göra reklam för företaget, det är bara läser på min hemsida. Ja, men, ja. men det är verkligen så att... Eh, du får säga vad det heter. Skutus. Ja. Som med, betyder... Eh, ja, det är en sån här eh, romar... Eh, sköld bland annat Jaha, ja, okay. som den kommer Så att, och det är ju det för att förstås det finns det är bra att ha ett skyddande skal på saker och ting och jag kan från förstå från Faskes till Skutus Faskes, det är de här spöknipperna som är i polisens vapen. Åh, herregud, som vad är det även vad eh, ordet fascism kommer från detta. Från spöknipperna mm. som de ska piska folk med. Man är så nytt varje dag. Ja, ja. Ja. Nej, men jag, jag förstår men det är väl trevligare med en sköld kanske. Ja, en, sköld, en sköld är trevligare än en spöknippe. Men ja. jag, förstår så här, eller jag förstår företag också. De får ju samma hjälp. Eh, men avsvärt mycket snabbare och vi har direktkontakten med myndigheter som gör att, vi, att, de, att de här utredningarna vi gjorde sen och, ja, att de tar över dem mm. Du Spaning säger du, när man säger spa, tänker på spanare, om vi nu hoppar från det ena till den mm. då tänker jag på folk som är tvungna att sitta i kalla bilar pissa i flaskor och så vidare och så vidare, är det så? Yep. Det är precis så ja, jag ser som så här, ett, ett gott rådköp är inte en gammal avlagd spanbil, <laughs> <laughs> Byt sät åtminstone. Okej. Jaha, kan det ha på, ja, visst, inträffar. Det är inte så att det är, sker dagligen. Men, men visst, det är på det Det är en arbetsplats så ibland har du inte möjlighet att lämna den. Nej, nej. Av taktiska skäl. Du måste sitta kvar. Ja, för att inte det synas. är risk att man röjer sig ja, om. om man har man suttit i tre dagar i onödan. Så här, eller tre ja. månader. Ja, off, Vad är det längsta som du har varit på? I ett och samma ärende. Ja. Jag, jag kan inte påminna mig. Eller alltså, som du har haft folk på. eller som, alltså, Där ni har suttit var så verkligen tålmodigt. Vecka ut, vecka in och titta på en kåk. Eller något. Dygnet runt, ja men vi pratar ju med månader. Många månader. Det längsta vi har suttit utan att ens lämna platsen det är väl åt, åtta dygn tror jag det var. Åh herregud. låg vi ute i skogen. Eh, och ni bytte inte folk? Nej, vi bytte väl in någon ibland. och något, Men vi hade ju några riktiga tuffingar som låg hela tiden. Alltså, I det, det finns... fallet lyckades ja. ni? Uh, var det värt mödan? Nej det var det inte <laughs> Jag talade med Tage Åström som var chef för eh, sektionen för särskilda insatser hos eh, Stockholmspolisen. De jobbade ute i en eh, laglig gråzon eh, med chefernas minne, även om de ville kunna förneka det. Jag tänkte att detektiven allmänheten ska få ringa in och ställa frågor till Tage. Numret är 020 11 12 13. Ni kan börja ringa nu, vi plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Tage Åström, gästar studion. Tage var chef för eh, sektionen för särskilda insatser som jagade grov organiserad brottslighet eh, i Stockholm. Tidigare var han chef för MC-kommissionen. Idag är han inte polis längre. Han är däremot med och skriver manus till eh, Johan Falk-serien som går i TV4. Eh, det är tredje säsongen nu. Stämmer och eh, ni är ett gäng som skriver men du skriver vissa avsnitt va Ja vi skriver en som ett writers room heter det, så att vi sitter först och går igenom hela säsongen och sen kommer man hem på kammaren och skriver så jag skriver två eh, manus nu till det två film ihop med Rickard Holm regissör och manusförfattare så vi gör okay. det upp. Okej, hur fan blir man... Frödd? Först är det snut och sen plötsligt börjar jag göra manus. Först börjar det så här att ja, du är med på filmer och så såna poliskonsult visar hur man ska hålla vapen eller hur man springer in i hus och alla sådana här knep som finns. Och sen plötsligt så är det manusskribent. Det är många som tror att man... Ja, att vem som helst kan inte börja skriva manus. Nej, men alltså det... Jag frågade ju Joakim Hansson, då, producenten, jag sa det. Man kan inte få provskriva då. ja. Manus. jag skrev vi två månader De blev ju filmade bägge två så att... Äh, Något hade du. Ja, någonting hade jag förhoppningsvis. Ja, ja. ja, det är väl gott så. Och så en deckare då som heter Den Aningslöse och en ny på gång som kommer nästa år va? Eh, Kodnamn Mormor Ja, stämmer. Jag. Nu ska vi tala med Uffe. Uffe, varsågod. Eh, jo, jag tänkte fråga dig eh, du som är då... Eh, i polis. Tage har varit polis, han är inte Aha, det nu. Okay. Jag har på många gånger, jag tittar på de här mycket programmen från USA där man klarar upp brott inom 48 timmar. Det är då som man kan få Tage respektive som har gjort någonting. Man har 48 timmar på sig. Sen börjar jag fundera på den här vad heter så han sitter och försöker klara upp brott efter 10, 12, 13 år. Men det var inte det jag tänkte prata om, men däremot så på att, eh, när man nu använder vapen inom polisen varför har man inte då de här kallade elpistolerna när man skjuter? Ja, en bra fråga. Den tycker jag också är underlig. Alltså att de inte använder elpickar istället för att skjuta folk så de ja, ibland precis. dör när det är onödigt visar sig. Ja, precis. En snubbe som står med kniv kan man ju skjuta en sån elpistol. Va? Ja, frågan är ställd. Uh, uh, förutom det. Nej, men det är i taget, Okej. Okay. Mm. Uh, ja, men det, det håller jag med om. och Jag vet att man tittar på det här med stolarna. Det finns ju två varianter. Det finns ju som en koförsare mm. som man kan trycka mot kroppen på personen. Och så finns det en Tazer som skjuter iväg två stycken hullingar som sitter fast med sina elpistoler. Ja, Ja, nej, men det, jag vet att man tittar och håller på att undersöka det här. Sen vet jag inte hur långt de har kommit, men det är ju självklart att det borde finnas i, i arsenalen. Ja, sen nästa grej jag tänkte på de här killarna som, som är ute på stan och som är poliser som Jag tror inte alltid det är lönen som är den eh, grejen utan jag tror också att de, det finns en eh, motivation för att kunna eh, hålla ett eh, hyggligt samhälle i det skicket som man förhoppningsvis ska finna. Va? Men eh, jag tror att hela, hela organisationen brister på att jag, jag kom ihåg, för några år sedan så var det en bilkir som tog polisen tog, så släppte vi in någon och så satt och nog åklagare då och så släpper de honom och igen så var inte i salenbil igen. Jag menar att det finns liksom ingen... ingen de här killarna gör ju säkert sitt bästa. Men, men när det inte finns någonting bakomliggande som följer upp allt det här... Ja, du menar, det är risk man blir frustrerad. Man, man tar fast någon jävel och så är den ute direkt igen och fortsätter. Ja. Uh, uh, uh. Och det tycker jag är fruktansvärt att man inte kan... Och det här har med organisationerna att göra alltså. Det är för mycket byråkrati ja. i allting. Va? Du, jag, kan, jag får, Uffe, jag får ta och förädla din fråga en aning. Jag har jag varit på ett roligt ställe i New York några gånger som heter Night Court. Ja. <coughs> och där är det så att när mindre brott <coughs> bilstölder vad det nu kan vara. Alltså den sorten som inte är riktigt grova stora brott där tar de in dem direkt i en domstol och så pang, boom, böter eller fängelsen en vecka eller vad det nu är, det går på ett löpande band, dygnet runt bara och då blir de ju av med allt det här som belastar domstolar och så, jag säger inte att det, det kanske finns andra problem med det, men det finns alternativa lösningar möjligen, nu får taget snacka. Ja, det skulle vara ett drömscenario i min värld att man skulle kunna ha Är mycket snabbare reaktioner överhuvudtaget till till man utdömer de här För det är ju det, det stora problemet är ju det här att det kan ta både två, tre och fyra år innan ja. det blir något av det. Och så blir ja. det ingenting av det heller Nej. dessutom. Det inte vilket är och vet du vad jag ångrar i mitt liv? är att jag inte varit advokat. För det måste vara guldgruva att vara advokat idag. För att det är så mycket brottslingar och det är så mycket rättegångar. Så att mm. jag skulle vara miljonär idag. Men du, Nej, du. Den totala brottsligheten är väl inte så att den bara ökar och ökar upp. För jag vet det att du är pessimist. Är. Men, ja. Sen är det så här också: att brottsmålsadvokater, de får ju en, en timpenning som är ganska. Men, ah, den, är, den är inte men, speciell. Utan de som tjänar pengar, det är nog om man är affärsjurist ja, och andra det. saker. Utan brottsmålsadvokaterna, de ja. visst tjänar de pengar, hoppas jag verkligen. Ja. Men det är inte några eh nee, ja, jättesummor Robert mm. så det har ju trots allt invånare intalet har ökat alltså Ja, det har miljarder. det men per capita. Uffe där vi bråkar om för brottsäkerheten mer naturligtvis. Vilken idiot som helst, begripa. Ja. Men det finns ju siffror också. Gå in på Brås hemsida om du har en datamaskin hemma Uffe. Tackar vi. Nej, titta på Petersalis. Frågan om data ungdom. jag vet. Det var på den tiden man Masloks hederligt med nävarna och bla bla bla. Ja, okej. Ja, ja, ja. Nu räcker Uffe. Tack för idag. Hej. Då tar vi Georg. Varsågod Georg. Ja, tack. Hej Robert och hej Tage. Hej. Det är så här att jag sitter och funderar på det här med att brotts, brottsstatistiken alltså den har ju minskat. Det är en färre brott idag än, än tidigare. Det är hela, hela västvärlden ser det nu ut att gå ner lite och det är ju... ja. God så ja, precis, Och då tänker jag vad är det för incitament som gör att ni går in i någon viss bransch då och infiltrerar eller får ni de signalerna någonstans ifrån? För att jag vet inte, jag tycker det känns som att det, det blir liksom, ja hur ska jag uttrycka det? Det blir lite, det blir lite tunt va? Mm. Men vänta, grov organiserad brottslighet tror jag inte minskar, men det är vardagsbrott som man minskat. Ja, är det så det är? Okej, okay, jag vill inte göra det arbetslösa alls. Det är inte det. Utan jag vill... Taga har fullt med jobb. Man ja, skriver då. manus och ja, böcker och ja, grejer. Ja, absolut, det. men den grov organiserade brottsligheten den har ökat. Den, den, den, den går ju inte att jämföra med, ja, okay. den fanns ju knappt för tio år sedan. Eller tjugo år sedan. Och då blir man ju liksom fundersan för att jag har varit i kontakt med Brå för jag vill liksom få statistik. Va? Och det är klart att de har tagit bort statistiken helt och hållet kan man säga. Nu skjuter det alltså man kallar det för eh, en, en, en, en, en man tar det i storsteg istället som stora klumpar mm. så att sitter man då i en, en stadsdel i Stockholm och vill reda på ungefär hur mycket Ja, du vill veta hur mycket det är i din stad är jämfört med andra. Ja, därför att det enda som är relevant för min är det så att jag har varit kontakt eller huvudkontaktombud för för i kan många här ansår man är stängd ja. Man vet aldrig när brottsligheten, kan, fula tryne kan dyka upp Så släpp inte på skärpan ja. där med gränssamverkan. Nej, det är inte det utan, ja, vi försöker, Jag försöker det lite så tekniskt Jag försöker ja. på och informera mina grannar via vår hemsida mm. och här det. Här ja. det låter jättebra, nu ska vi ha nyheter Tack för ditt samtal Ja, tack Det här är Arsberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Asperger I studion sitter den gamle snuten Tage Åström som eh, var ute i gråzonen. Det säger han själv. Han tycker till och med det är bra. Med sektionen för särskilda insatser i Stockholm som jobbade mot grov organiserad brottslighet. Eh, numera är Tage manusförfattare till Johan Falk. Han skriver Däckare. Den, den senaste heter Den, första, det, mm. heter den aningslöse. Eh, som handlar om just eh, SSI. Eh, maskerat till, nej det heter det mm, boken, det heter det ja eh, nu ska vi ta in Matilda i samtalet, varsågod Matilda Hejsan Robban Hage Hej, eh, hej. Jag har en lite fråga eftersom de här informatörerna och eh, är ju själva med och begår brotten eh, anmäls de också och får sitta inne eller låter dem gå för att de ska fortsätta informera och om ni inte gör det blir inte kompanerna liksom misstänksamma ja, det är ju en bra fråga. Det måste jag säga, Till att börja med så i den här kultiveringsfasen som finns med informatörer och sånt så ja. försöker man ju förklara och få dem att förstå att de inte ska berätta om de gör några brott till hanteraren därför att man hamnar i en jäkla sits och som polisman ska man ju anmäla det. Men rent generellt en informatör som begår ett brott, han får soner det som vem som helst, han har ingen, han har ingen fri sedel på någon, på någon del utan man hör ju ofta folk säga det, ja, han jobbar säkert åt snuten, han åker ju aldrig dit för något men, men det är ju, så går det absolut inte till, det finns ingen skäl att det skulle vara korkat om det gick till på det viset. I Sverige, I Sverige har vi ju inte ett sådant system med så kallade kronvittnen som har i USA. Men det, det har varit tal om att införa detta. Jag, jag gillar inte det systemet alls. I USA finns det folk som har, sitter på livstid för att de har ett telefonnummer till en marijuanalangare. Det, det blir helt sjukt och den som har varit storlangaren kanske kommer undan med något års fängelse. Och så där. Det, det vrider hela grejen. Men det var mm. kanske det var inte det riktigt det handlade om här kanske. Jag tycker om informatörerna åker in i fängelse då. Blir det så att de fortsätter att informera till er vad som händer där? Om det pågår något brott inifrån fängelserna eller sitter det ut? Ja det, det är ju rena julafton inne på kåkan på det viset. Där sitter det ju på en ganska liten yta ett antal människor som är kriminella och där, där själva. Ah, där, där är förstås den här miljön så att de eh, skryter och försöker att bräcka varandra och berätta vad de har gjort och vad de ska göra och sånt också. Så att, eh, då får man ju väldigt mycket information. Eh, så det är ju positivt. Mm. Ja, bra. Tack. Matilda, Matilda! Ja. Jag har en fråga till dig. Varför frågar du det här? Nej, jag tyckte det var bara intressant att veta. Jag tänkte om de... du möjligen hade någon kanske <laughs> i din närhet eller något någonstans som... Nej jag bara tyckte att det var intressant information Okej, okay. ah, ja, det var bara, jag fick en liten ja. magkänsla bara tack. Nej nej, jag är hittest äh, oskyldig Du är vit som snö, tack så idag Hej. Nej, då har vi Fredrik från Helsingborg, varsågod Fredrik Tack Robin, hej Tage Hej hej du, jag har jag två frågor, jag tänkte först är att du skriver en liten manus till Jan så. vilken är den Om du har sett eh, så, Om du har gjort det, vilken är den favorit Snutfilm, om man säger så uh, ja, det där blir ju Jag är ju i motsats, i motsats till de andra som jag jobbar med som är väldigt filmintresserade så jag har jag ju inte varit det den nu på äldre dagar så att när det gäller just snutfilmer så, jag gillar ju hit exempelvis filmen, där, det gäller, ja det gillar jag. Men sen när det gäller vanliga filmer så Gladiator är så sån typexempel. Det är ingen polisfilm. Nej, och det var det jag alltså övriga <laughs> filmer. Ja, ja. Nej men när det gäller polisfilmer så ja. Ja, jag kan säga att Bo Wilberg som man är på taget. Ja, det bra. Mycket film. bra film. Ja, det håller jag med er om. Den, den glömde jag bort. Den brukar jag faktiskt nämna när jag får frågan av folk ibland. Så jag, jag tycker den är helt suverän. med tanke på när den är också. Den, den, den, håller, den jag tror den 6 -6. håller den 6 -6. Ja, både musiken, handlingen och ja. skådespelaren. Det är helt suverän. Ja. Men jag tycker att andra frågorna är även om du är ute polisen. Jag tycker det är husbil det var han, man, polisen som sköt ihjäl på balkongen. Så vad sa de elpistolen? För jag tycker att det även om det kan när man poliser måste skjuta med pistol och känslorvapnen men våter det är bättre Vi diskuterade ja, det för en stund sen Fredrik, i för att man borde ha något sånt med i vapnen ja, för, jag för steget, steget mellan pepparspray och eh, pistol det är ju faktiskt ett väldigt långt steg så att säga ja jag får geve hade ju åt har uppe och, och mm. geve oss vi i, i, i vårt jag tycker det är det bättre om man tar vägband ja och, jag själv blir vi skjuten med snett tänder jag kan säga att man har ingenting att säga till om ingenting jag ser faktiskt ja, ja. Fast samtidigt är det så här också att ehm, med all respekt för den teknik som finns och så vidare. Men, men om jag skulle hamna i en sån situation där en person springer emot mig med, med ett vapen i högsta hugg och kanske en meter ifrån mig eller två jag själv varit i situationer där jag har fått ja, använda mitt tjänstevapen så kan jag säga att då skulle jag dra mitt tjänstevapen. Jag skulle inte dra upp en, en pistol som går på batterier. Om, man, om det så nära in på gärningsmannan. Nej, men å andra sidan kan man ta till det i ett mycket tidigare ja, skede. man kan planera för det, ju det Det är det för att början. du skadar ingen mer äh, om de inte ramlar och slår sig illa. Efter att, Efter att det där var över när jag fick den här sån här snyting då reser man sig och går därifrån. Det är faktiskt... ben. Ja, något skakiga, men det gick över rätt så fort. När Om du säger road, så har man ju i England vet att de har de inte stiftade lagar eller använda vapen Och det fungerar hur jävla bra som helst. Mm, ja. Så jag tycker att det är lite så att vi är lite sådana isagroiserade med att vi måste använda vapen eller fel, liksom nej och hej. Nej, det är inte bra. Det är också en risk att det eskalerar också. Ja, eh, det så, det om det skjuts för mycket. Det är ett problem. Jag tycker jag, det är inte polisen. Ja, Fredrik V en ja, tack så. Mycket. Tack så mycket och god helg. Ja, tacken ja. samma. Tack, tack tack. Här har vi nu med Anders. Eh, Anders varsågod. så? Ja, skön att träffa. Jag hade en liten fråga. Så här, jag, jag, jag är dömd för, för värdetransportlån och har suttit in i det hit och, dit. och i min krets så var det en som var en polisinformatör. Eh, en nära vän och gammal vän som, som spelade båda sidorna väldigt, väldigt hårt på den kriminella sida men även på polisens sida. Mm. Eh, och han, han, de kom ju fram till sen att det var han. Det var ett ganska stort rån i, som hände. Och han blev ju dömd för det men jag tycker han fick ett lindrigt straff och... Efter Efterspelet efter det här, jag, jag vet ju att han har, han har ju varit delaktig i flertal större grejer också och har gjort massor med pengar. Och, och som det är nu så vet jag att, efter vet efterhand, han har kunnat köpa hus, vi vet att hans familj har skyddats. Och, och de har gömt han och så, han fick sitt fängelsestraff men ingen visste var han satt. Men han lever sitt vanliga liv nu efteråt. Och då undrar jag sig att polisen har ju vel, måste väl ha vetat att, att han har kört det här dubbelspelet så länge och när han märkte att det var så grovt fel. Att, han är, att de gjorde ingenting åt saken då. Men vad va menar du? Att han kom lindrigare men, men, undan? Ja, jag lindrigare jag undan. I domstol alltså? Ja, i domstol och överhuvudtaget efter efterspelet. Så att, hur har han möjlighet att kunna gå och köpa en villa? Vet, och lägga en miljon kontant och sånt här. Och, och varför gör inte polisen någonting åt det? De måste ju veta att han har, att han har spelat ett fult Jag gissar att den här frågan inte är helt lätt att svara på utan närmare känner du. Men taget gör ett försök. Ja alltså han kan ju inte fått någon nedsättning, straffnedsättning i sig och det enda jag sitter och tänker på är att blev han avslöjat som, som informatör eller infiltratör? Ja det, ja, det blev i tidningarna stod jättemycket om just den här personen i mm. fråga eh, och, och det var väl att han, han försökte lura poliserna i sig och han, att han var delaktig i två olika rån då och försökte spela och så kom poliserna på att han, han ju på, han är delaktig i rånet också plus att han ger oss info, information ja, det är, alltså det är inget ovanligt att säga att, man, att informatören, infiltratören har en, en brottslighet som man som fortsätter med. Eh, mm. Och att han begår brott samtidigt som han lämnar information. Det är snarare ja. tvärtom. Det, ja. det är det vanligaste till och med. Ja, och här var det just att brottet som gick så ringde de med få information i och det han var delaktig i det. Och det slutade med att han blev dömd för det här, men det är undrar med det här med efterspelet att För jag själv läser här förundersökningen hur han sitter och säger att skyddar ni min familj så sätter jag dit dem och de personerna där ska jag lämna namnet på dem. Uh, och i, i själva rättegången har ju hans jag ska säga, bror som har gjort många fel och ska egentligen bli dömd när han har hotat vittnare, då Han får inget åtal eller någonting över huvud, huvud, överhuvudtaget. Så, då, jag, då måste det bero på att det inte finns nog med, med bevisning. För, för att, det, jo, han, hotar, det, han hotar sin tjej som skulle vittna. du vet jag har sett de haft med pengar. Och, och det, men det är fortfarande att... så är att det, det, är det så att det finns en bevisning så kommer personen att åtalas och förhoppningsvis ja. bedömt för det. Så att det är inte så att ja. man klarar sig undan bara för att eller, man är brossa med. Jag, jag, jag är jätteinsatt i den här. Och just mm. det här med exempel att hans bror han uttrycker sig, som man har gjort. Skydda min familj och allting så ska jag sätta dit alla säger han Så ska ni få hjälp på. Och, och Det finns, det finns bevis mot brodern till exempel att han gjort fel, att han har varit på plats eh, han har hotat ett, ett vittne och Men du, det, det finns väl dömdes inte brorsan för någonting? Ingenting, Nej. ingenting överhuvudtaget Men då liksom. kanske det var så att inte åklagaren tyckte att det kunde hålla för jag, jag... Nej, jag, Vi jag vet, det är svårt jag... att snacka om ett fall när man inte är insatt ja. i det, gissa Ja, ja jag förstår det, det för jag... jag... fråga en helt annan sak, Anders Går ja. du den smala vägen nu? Absolut alltså jag jag skriver bok och jag var på det här på brottskod och och veckans brott och jag var inne på andra bok. Tackar du håller på att göra karriär på vad ex brottsling här då? Ah, ja, man måste jag har varit ute två och ett halvt år här med. Ah. Ja, håll dig utanför det är lager. bättre. Absolut. Det är tråkigt nej, inne på fängelset. Ja, det, det jag ingen nytt överhuvudtaget man, man får bara dåliga idéer. Okej, okay, lycka till nu Anders. Åh, Anders tack. lycka till. Tack. bra. Tack. Hej. Hej. Hej. Ja, nu ska vi se. Här har vi David med oss. Varsågod David. Hej då, Daniel. Ja, förlåt, då står det fel här. Jag skyller alltid på någon annan. Daniel, kom igen. Jag tänkte fråga Tage här. Ni pratade om att brottsligheten hade minskat i Europa. Det stod det i tidningen i alla fall häromdagen. Okej. Okay. Kan det ha med att göra att vissa brott är inga brott längre? Att det kan vara därför att det har minskat? Nej, jag tror inte det var... Det, jag en rätt seriös artikel i DN, eller svenskan, om detta. För det kom som en nyhet för många. Och då ja. eh, var det... Var det eh, jag fick inte det intrycket av artikeln, men nu, nu var det några veckor sedan, eller månad sedan jag läste den. Ja, för om man säger så, först ut i Europa var ju Portugal som legaliserade alla droger i 2001. Och droger är ett ganska stort förekommande, om man ser i brott. Ja, det kan ju hända till det ju... bidrar, jag vet inte. Ja, men sen har du Schweiz, eh, sen har du Slovaken, sen har du Tjeckien, sen har du Polen, du har Holland då, givetvis. Tyskland ser ju väldigt lindigt låt på det. Låt mig gissa, låt mig gissa Daniel. Ja. Du hoppas givetvis. att det snart blir Sverige också. Ja, givetvis. Ja. Jag tycker det är till det. Ja. Men eh, jag undrar om det kan ha någonting med det att göra. För att eh, den här legaliseringsvågen går över hela världen. Nej, ja, ja, man kan ju Jag har ingen aning, jag kan inte svara på det. Men det är ju som man brukar ju skämta om att eh, om man inte har någon trafikpolis så kommer ju statistiken för trafikbrott att sjunka drastiskt. Det jo, inte men att Det, är... Och det är, menar, är det därför som kriminaliteten har minskat? Ah, jag, jag, jag, ingen aning. Nej, jag kan inte heller svara på det. Jag fick intryck av att det var ett faktum att vardagsbrotten hade minskat och ingen visste riktigt varför. Men det där tror jag du kan använda Google och hitta. Ja, ja jag, det är jag gör. Men jag, jag skulle bara mm. vilja ha svar från från som har lite mer kött på benen. Ja, Taget vet med inte med vad det beror på. Han är inte brottsforskare, han är för detta snut. Ja, men jag menar för att om man tar bort kriminalitet... Ja, vi förstår bort, vad du menar. Ja. Vi förstår vad du menar, Daniel. Om man legaliserar narkotika så försvinner förstås ja, en stor del Ja, legaliserar... Jag pratar inte om att legalisera Nej, nej men släpper fritt vad du nu vill. Ja, ja släpper fritt så mm. inte prata om heller. Avkriminalisera då. Ja, reglera mm. skulle Daniel, vi har inga ja. svar till dig. Tack för samtalet. Tack, tack för Hej. Nu har vi Mats. Ett... Nej, Mats var inte kvar. Han ville snacka om Jonas ord som faller. Det där är ju en oh, märklig <laughs> historia. Är du insatt i den? Eh, nej, det kan jag inte säga. Inte att jag är helt och hållet insatt. Jag har väl läst lite och fått höra lite. Men det är fishy. Lite. Ja, det måste jag nog säga. att eh, Det är nog bara förnamnet. Den stora alltså kokainhistorien som eh, vevas ja. runt i olika domstolar här nu. Där det är väldigt märkliga saker. Men, men vi kan inte gå in på den. Därför att jag inte påläst och Tage har bara läst tidningarna om den va? Och lite till. Och lite till. Och han tycker det är fishy så då kan vi nöja oss med det. Eh, då ska vi se. Ulf har vi med oss. Varsågod Ulf. Ja hejsan. Tjena. Jo jag skulle vilja höra med dig där om. Ja det mest kända som jag läst om. Det var ju det här som hände på Gotland. Det var, det var ju för fan hände uppe på polisledningen. De blånäckar ju hela tiden. Ja. Det är någonting om det där med knarket. Vi kan, vi kan, jag ska referera, jag råkar känna till vad det är för vi gjorde ett insider om det. Det var så att dåvarande chefen för polisen på Gotland, Karin Götblad som sedermera blev länspolismästare i Stockholm. Hon betalade ut pengar till, i något sammanhang, jag kan inte detaljerna, för, för tipspengar till en informatör. Så jag tror Peter Rätts var inblandad, mycket känd sån här informatör och infiltratör. Eh, och det, då, då skulle ett partiknark byta ägare på eh, var det på Visby-hotell där, ja, tror jag. Precis, det och eh, det där gick eh, överstyr, det funkade inte riktigt. Och det, fel person greps. Ja, visserligen någon som var bråsig, men inte, man kom inte åt det man ville och så vidare. Och då är frågan varför, ja, jag kan inte förstå varför just Visby skulle bli knarkcentral. Det är ju rätt bökigt, man måste färga färja fram och tillbaka ja. och sådana saker. Jag hade faktiskt exakt samma reflektion när jag fick höra talas om mig det, för det hörde jag ju talas om innan då och just att Gotland överhuvudtaget skulle plötsligt figurera i sammanhang på det viset, det kändes väldigt konstigt mm. Ja Nej, det är en annan grej då men jag har en närstående, han låg i lumpen som jägare uppe i Arvetsjär mm. och där värvar de tydligen tydligen ja, till de här olika grupperna va? och då var han på någon eller meeting eller någon föredrag där, det kom det in en liare i Rånaluvan där bara och höll det här för då för de fick alltså inte se ja han ville kunde inte kunna visa ansiktet. Kanske blir lite extra spännande också. Nej men jag menar det kan ju finnas så om det ska man i riktigt jävla, i riktigt här i, in och rotar då ska man ju vara ja, så anonym som möjligt men helst ska man inte oh, finna Men du taget. vi kan ju ta ni var, eh, ni mm. försökte ju hålla era namn i den här gruppen hemliga. Eh, ja, hemlig också. jag låg i lumpen i Arvidsjärv på ja. K4 men jag träffade på någon med Du fick som... aldrig någon som Nej. kom med med sådana rånar Missat, måste ha missat det. Ja. Uffe, nu måste jag Bye. pausa. Tack. Tack. Hej. Fortsätt ringa 0211 12 13. Vi har en stund kvar med Tage Åström. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Tage Åström sitter i studion för detta polis som nu ägnar sig åt att skriva däckare och manus till Johan Falk och en amerikansk tv-serie som är lite halvhemlig än så länge eller ett samarbete, svenska-amerikanskt samarbete och lite annat och driver säkerhetsföretag, det gör alla för detta poliser. Nu ska vi ta in Niklas, varsågod Niklas. Ni ja, Niklas, kom igen. Ah, ja, jag vill bara berätta att jag började min brottsliga karriär ganska tidigt. Och eh, det var en vapenstöld mot Svea Livgarden när jag var... Hoppsan, den var en rätt berömd stöld det där. Ja. Det var ah, i vakten that. där, var Så snoddes deras AK-4 eller ah, AK-5 vi, eller vad i, var det var? Vi smög oss in och gjorde inbrott och tog eh, 21 AK-5. Jaha. Ja. Ah, Det här var 94 ungefär, men jag ska berätta hur det gick till, jag blev dömd som huvudman i den här mm. I alla fall, eh, jag blev kontaktad av en man, som var, hade ett åtal på sig för grovt skattebrott. Eh, han beställde de här vapnen av oss, i mm. inbrott och tar de här eh, 21 AK5-erna. Vad fan ska man ha 25 AK5 till? 21 ak 5 Vad ska man ha honom till? Ja, han köper 19 stycken AK5-er. En timme senare... Det här är det enda som står i polisrapporten. Enligt, enligt information har säkerhets, ja säkerhetspolisen inblandat eh, fått information om att 19 ak 5 ligger gömda under en bro i, i Missommarkransen. Mm. En timme efter, alltså. Och... Eh, Den här personen försvann alltså. Han slapp åtal för sitt grova skattebrott. Han har försvunnit från landet. Eh, det slutade med att vi då var ett gäng. Eh, vi röker på det där. och De sa att vi hade en väska. Vi hade glömt en väska med, med namnet på. Då. Hade, det var helt senast sjukt Insatsstyrkan kommer. De tar min 12-årig syrra. Och säger trycker henne upp för trappan och säger, du går först, du går först, svartklädda. Alltså, jag var sjutton mm, mm. då. För att de var, så jävla var du 17 år när du var med och stal vapen på i ett Mitt gamla regement, jag kände mig extra det kränkt. Ja, mm. ja, det är det. Ja, precis. Jag blev den som huvudman för det. Ja, ja. Och, alltså, att de tar en tolvårig liten tjej mm. och trycker henne upp för trappen. Och säger, du går först Jaja. och man. Du, om det nu var så så tycker jag inte att det var trevligt beteende. Det var riktigt dumt. Men, det kanske inte var det värsta i hela den här historien. Ja, det värsta var väl att det var Särpo själva som beställde vapnen. För han gick ut i Särpo och sa att jag kan fixa fram AK fem år. Ja, det är ju en fantastisk historia. Okej. Okay. Eh, då slipper du åtal Ja Jaha ja, ja. Vet du vad Niklas Det är en fantastisk historia Om du kan leda den i bevis Ja, Det kan jag göra för att det, det, Den är hemledstämplad Hela utredningen är hemledstämplad Så går... du kan, ja, men då har du tillgång till de papprena. Får du gärna skicka dem till mig? Nej, nej Jag tillgång till de papprena. Min advokat. Jag, eh, jag hade... Ah, ja. fann Peter Altin och Ola sånt som... Mm. Det, det, det var hemlighetsstämplat. Vi kommer inte åt dem. Åklagaren sa så här. Du, jag har så mycket material i det här fallet. Så att det finns lådris. Ja, men vart är det då? Det är hemlighetsstämplat. Det är rikets säkerhet. Mm. Du... Jag... Ja. Vill du säga något Det är svårt att gå vidare. Ja, på det är svårt story. att göra det, hur, hur vet okay, du att... Okej, och sen ska jag börja en annan grej. Det det. Vänta, vänta, vi tar en sak i taget. Och hur, hur kan du vara så säker på att det går till på det viset? Här? Jag tänker det här med hans åtal att det inte blev något. Nu, jag kan vara säker. Ja. Jag, jag är ju hundratusen miljoner procent säker. Det är mycket. man Då är man säker. Och eh, det, varför skulle, alltså, va, vapnen jag sålde, jag fick pengar av alltså, polisen. Alltså, polisens pengar. En timme senare. Vänta, vänta, enligt vänta. vänta. Information, enligt information har kriminalinspektörer på säkerhetspolisen får reda på att det ligger 19 AK5 under en bro. Du, då är det bara en sak jag undrar. Vi kan inte reda ut det vidare. Men du sa att ni stal 21. Det låg 19 under bron. Vad hände med ja, de där två? Det, borta och det var ett jävla liv om det. Ja. Det är en, en fråga där. Varför, varför tackar du ja till erbjudandet? Vad sa du? Varför tackar du ja till erbjudandet att stjäla vapen? Jag, jag är 17 år. Ja men det har jag också varit utan att jag tackar ja till Så jag tänker vad var anledningen att du gjorde det? Uh, Anledningar. det var väldigt, uh, jag insåg väl inte vidden av det, alltså, förrän uh, det var möten på tv och sådär, så att generalmajorer och ni häktar någon... Uh, men du, du tänkte och, aldrig på att när man går in, och... du tänkte aldrig på att man går in där kan man ju faktiskt, det är ju, det är ju en viss skyddsklass på ett regement och så, man, det är ju inte helt ofarligt att gå in och göra det, man kan ja, ju, ju faktiskt åtminstone ju... teoretiskt bli skjuten. Vi hade uniformer på oss och sådär. Och vi visste ju att... Eh, 17, år vi visste år att... Ju Förlåt, 17 år gammal planlade du allt det här. Förlåt, oss sa du? 17 år gammal planlade du allt det här. Ja. Du, en, en fråga, vad fick du för straff? Jag fick tre år. För att jag fick ju först var jag ju 17 år. Då fick jag ju strafflättnad eh, på grund av att jag var under 18 år. Sen fick jag att jag var under 21 år. Så att det skulle ge ett fängelse, Grovt stöd, grovt vapenbrott. Mm. Mm. Har du gjort flera brott sedan dess? En, en, en del, ja. Det har blivit en del under åren, ja. Är det en livsstil nu att vara kriminell, eller? Ja, nu, nu har jag inte haft med polisen att göra... Uh, ja, det sista hade med dem att göra, det var ju, uh, uh, eftersom polisen ändå förstår vem vem jag är så kan jag, kan jag väl säga, det, det var, jag var misstänkt för det här uh, världsasportrådet i, uh, i tunneln här för, för för förra sommaren när jag pröjade en panaxia bil med en rs 6 Hittar ja. DNA från mig i den här. Oops, Ja, det var kanske inte så bra nu. Nej. nej, men det... Jag där i förut, så att DNA, det är... Det, mm, det, mm. det är som det med det. Skaffa ett... Gå till frisörn. Gå till, gå till frisörn. Ja, klippte, gå till dressman och köp vanliga kläder och skaffa ett hedligt jobb. Ja. Ja, ja men det har jag, jag gjort nu. Då... Bra, då gratulerar vi. Lycka till. Tack för ja. samtalet. Hej då. Vi tar nyheter. Tage sitter kvar ett tag till här. Det gläder mig. Det Numret hit det är 0211-1213. Det går bra att ringa och fråga om dels som SSIs, alltså sektionen för Särskilda insatser, som Tage var chef för. Men vi kan vidga samtalet i lite om sådana här med den här gråzonen som poliser ibland hamnar i och nu har det börjat ringa kriminella också här eh, påstår de i alla fall eh, nu blir det nyheter, där här på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg För detta snuten, Tage Åström sitter i studion. Vi har talat om hans bok, Den aningslöse om hans kommande bok, kodnamn Mormor. Vi har talat om att han nu numera skriver manus till Johan Falk bland annat. Eh, en gång i tiden, inte så många år sedan, sex år sedan någonting, mm. så var eh, Tage chef för SSI, sektionen för särskild, eh, särskilda insatser. Eh, jobbade tidigare i MC-kommissionen eh, och sysslar med grov brottslighet på många, många sätt. En dag i mars 2007 så knackade nationella insatsstyrkan på tagetsdörr. och var misstänkt för mutbrott och en massa annat elände. Det ledde ingen vart, det tog flera år, det ledde ingen vart. Han blev friad på samtliga punkter utom en struntsak som han fick böter 3400 kronor för. Då valde han att säga upp sig och börja syssla med annan verksamhet. Där står vi idag och nu talar vi med detektiven allmänheten. Nummer 10 till 0211 1213. Nu ska jag koppla in Igor som har väntat länge. Igor vi lyssnar. Ja, egentligen. Jo, jag tänker på det här med att de använder skjutvapen och skjuter på en som står och viftar med en kniv till exempel. Ja, vi talade om det för en stund sen, ja. Mm. Det finns en gammal buss med en stor diameter man skjuter ut nät med och det går faktiskt 6-7 meter, vad jag vet. Varför använder de inte det och hovar in den där typen då? Jag förstår inte varför de ska skjuta. Och det finns ju andra grejer. Det finns, <kör> om det är en varg som är farlig, ja, då får han bedövningspis i sig efter vikten ungefär. Och så fraktas han dit och han är hemma. Och det bör man mm, ja. också använda. Varför gör man inte det? De säger i ja. sig själva så att de har för tung utrustning. De har mm. tr... <laughs> Jag menar, det finns ju... Tagen beredd att svara. Här. Ja, att det finns inte så många alternativ. Om du skulle skjuta med bedövningsvapen eller bedövningspilar eller något annat. Så det är ju... Ganska många, det är ganska många sekunder och om du börjar springa med en kniv mot mig så kan du nog vara både 10 och 20 meter bort och ändå få den i bröstet på mig. Så att det alternativet det såg jag direkt, det funkar inte. Däremot så finns det ju, som jag pratade om redan elpistol och annat som skulle kunna funka men det är inte heller något patentlösning. Det finns inga patentlösningar, det är situationer, jag själv varit i situationer att tvingas skjuta en människa. Där det inte skulle ha funkat med någon då, nät eller någonting sånt. Med skjutvapen mot polis. då kan jag förstå. Men inte när man har en kniv i handen. Alltså, då... finnas, varför inte kasta täcke över vad som helst? Ja, men det är att kasta täcke om någon... Är... Då, du kan ju inte mena allvar att man ska kasta täcke över en knivbeväpnad man och sen ska det räcka. Mm. Det, det finns ju ett skäl varför när Liran kommer springande mot en med kniv. Vad är det för då? Alternativen som jag ser det, elpistol de här tasers exempelvis som skjuter iväg eller en sån här kofösare med el. det är det som jag kan, som jag kan se nu alltså, annars är det ju tyvärr De hade ju faktiskt kastat såna här chockgranåter och det verkar ja. inte ha funkat är... Pepparspray funkar ja. inte heller alltid det, det, alltså, det, så här kan för man också. säga grundinställningen det. måste ändå vara att, att de här poliserna inte ville Ta livet av den här personen. Ja, de hade nog varit glada om de hade sluppit att hamna i den här situationen. Allmänheten tjänar. Allmänhetens, Allmänhetens men... tjänar, ja. ja. Mm. Men hörde, det, det måste ju finnas flera alternativ peppar, ska De kan ju ha det en större dusch och få över honom. Det finns ju massa med grejer att prova. Ja, ja, samtidigt kan man nog säga som. På har de läst så där egentligen. Mm. Det är nog svårt att komma in i ett rum som den någon som har. Nu ska vi inte gå in på kanske det specifika ärendet. Om vi ser, om vi ser som om en person finns i ett rum och är beväpnad med en kniv så skulle inte jag vilja gå in med ett täcke i ena handen och med pepparspray i andra handen. Jag känner att eh, då skulle det nog sluta med att det täcket hamnar över mig istället. Så att, eh. ja, det verkar nästan som poliser polisen är sig själva än att skydda andra sjuka personen. Det är det jag vill ha mm, Ja, nu tar du generaliserar. Det finns nog rötägg, rötägg i polisen också. Det gör det i alla kårer, Men jag tror inte polisen i allmänhet är ute efter att skada folk. Du, jag var min intresserad där med den där kanonen du ska ha med med nätet där. Jag börjar se det framför ja, det mig. Det måste bli en rätt kanon, kraftig... Det är en vanlig bussa som jag gjorde i på. Det finns, jag jobbar med ihop med andra länder. Polishötskolan till exempel runt om. Mm. Och Jaha. kolla vad de har fallit. Ta anteckningar. han kommer Absolut. kolla upp det här. Nej, det vet jag tteri ja, har en, ett vapenprojekt där har haft det i alla fall och då har man tittat på många andra länder eh, Både i Europa och i, även i ja, USA och så vidare. Det är därför man har tittat på just det här med. Det var ju så pepparsbein kom fram och det är ju så man tittar på det här med hjälpistolen nu också så det pågår sista, ju det. Utvecklingen sen och gick med Sabel och har gått lite framåt i alla fall ja, lite. I, eh, jag ville bara säga en sån mm. snabbt att det sista. om de skjuter de kan skada honom då? Då kan man inte gå därifrån platsen. Skjuter ni i benet eller någonstans, inte i kroppen. Nej, men det, det, det är också lite... en sån här sak. Säger man det, då vet man kanske inte alltid vad man pratar om heller. Därför att det går extremt fort. Eh, en person rör sig med ganska, ganska snabbt framåt mot en och är beväpnad att försöka träffa det här lilla smalbenet eller låret, det är inte så jäkla lätt och när det till sist är en meter kvar eller två, då pratar vi tiondelar av sekunder innan, innan det är över så att jag förstår att det händer att folk eh, faktiskt blir skjuta de har ingen kampstrid med, med en musik beväpnad det lär sig ingen... inte på polisen utan det är bara det finns ingen sån utbildning där man skulle ja, kunna ja, göra ja, det Polishögskolor, jag förstår inte. De verkar inte ha någon fantasi. Men Igor, det har du i alla fall som uppväger ja, detta. Oh, alldeles för mycket. Men ja. det är bra, Tack ska du ha, Igor. Robert. Ha det bra jobb, Tack. Hej. Hej. Hej. Nu ska vi se. Ska vi ta någon i ordning? Nu ska vi se här. Hasse, varsågod, Hasse. Hallå, hej Rabban. Eh, hej på er båda två. Hej. Jag måste bara få säga en sak angående det som Igor sa för, äh, här innan. För att, det finns ju en skröna, om den är sann eller inte, det, det får man väl lämna. Men tydligen handlar om två engelska bobbis som kom till en plats där en människa hörde ett helt äh, grannskap i skräck. Någon med fylldill eller något sånt där som hade en kniv. Och eftersom engelska bobbis inte bär vapen så gick man in och, till en äh, butik som sådant friluftsartiklar och bad att ett nät. Och sen så slängde man det över honom. Mm. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men det var egentligen inte det jag tänkte. Kolla, all, en gammal journalistregel. Kolla aldrig en bra story, den kan spricka. Faktum är att jag <laughs> tror att jag läste den i en Sjövalvalroman. Oops. Uh, ja, ja men, men i alla fall. Eh, jo, det jag tänkte fråga om. För att jag har inte hängt med så länge. Men eh, rent teoretisk fråga. Eh, eller hypotetisk fråga egentligen. Är det fullt möjligt att bli åtalad, dömd för ett brott? Och, som, och själv inte får ta del av bevisningen på grund av att åklagare till exempel kan hävda att den bevisningen som leder fram till att man är skyldig eh, av någon anledning är hemligt stämplad. Är det tekniskt möjligt? Jag tror att när det gäller vissa brott kan det vara det är en spioneri och sådär så mm. kan det vara delar som inte möjligen. Okay, Gr grundregeln men... är att det inte är på det viset men där vet jag exempelvis i det här pågående narkotikamålet ner från Karibien där har ju åklagaren med en... Dores envishet har satt runt och, och påstått att det ska vara hemligstämplat till höger och vänster utan att man ja, utan att det behövs har det visat sig när materialet har, har kommit fram så att eh Det är nog tyvärr väldigt svårt att svara ett ja eller ett nej på den frågan. I det fallet så har Rikspolistyrelsen varit lite oklar. och inte antecknat så mycket som det borde. De hänvisat till ett muntligt avtal med den amerikanska myndigheten DEA som är deras eh, drogbekämpningsmyndighet. Det är något fisch i det där, det har vi konstaterat tidigare. Det, det, och Gissningsvis kommer det rätt eller fel att tala till en anklagades fördel i slutändan. Sen är, ja. det, sen är det som att du nämner skrönor och en skrön är faktiskt när det gäller engelska polisen, de är inte obeväpnade idag idag har de ju armed response units armed response vehicles så att det finns alltid beväpnad polispersonal i tjänst sen har, har ju Bobby som du säger mycket riktigt, inte vapen mer än eh, pepparspray och sen batong utan men sen om det är någon, någon händelse som inträffar då kommer det dit poliser som är beväpnade och det blir fler och fler av de enheterna där över. Ja, jo, jo, det, det, det, det förstår jag också. Nu var väl de här själva valböckerna syn på 70-talet. Ja, ja, mm, var mm. ja, då var det. Då var det så. Då var det runda. Okej, okay. lite lite förvånande tycker jag att man kan bli fälld och dum, dömd för ett brott som man... Nej men vä vä vä vänta, det finns en grej vi har talat om tidigare och nu inte har med. Det är nämligen det som vi, vi snakkar om med det SSI, som taget var chef för. Där var det ju så för att skydda infiltratörer eller informatörer så utelämnade de vissa fakta ibland eh, till, för, även för åklagaren och så vidare va? ja. ja. Jo, men det kan jag förstå. Så det, det, det, det, då talar vi om att skydda någon annan som kanske riskerar sitt liv om man har mm. i en rättegång. Så det har jag förstått. För. Annars, spontant så känns det som att ett rimligt krav är att man får veta varför man är ett Jo, jo, det är klart. Är det är en för. fråga om rättssäkerhet. Ja. Okej, tack Hasse. Tack hej. tack, hej. Äh, då ska vi ta Jimmy. Jimmy, varsågod. Ja, hej. Jag skulle fråga taget en sak. Eh... Om man lär ut till poliser att eh, inte använda drar tjänstevapnet om någon attackerar er med kniv, om de är närmare ett visst avstånd, till exempel 6-7 meter. Nej, alltså det, när man höjer beredskapen, det är när förhållandena så kräver som det heter. Det vill säga, det är den enskilda polismannen som, som själv tar beslutet när han ska dra sitt vapen och, och höja beredskapen. Det är när förhållandena så kräver, så att... Eh... För det skulle man aldrig kunna ha. Det beror helt och hållet på vad det är för kvickhet i benen på den andra liran och hur miljön ser ut runt omkring och allt. Så att, nej, det gör man inte. Jag har förstått att man gör så i USA. Jag har, varit, har förmånen att var ganska mycket i USA där, även i, i tjänsten. Och mm. Det är inget, inget jag känner igen, men det, det är klart att det finns en, ett, ganska många delstater som vi vet. Så att det är mycket möjligt att man gör i någon delstat eller några, det vet jag inte. Alltså med anledningen att man ska göra det är att, att man om någon står närmare än 6 meter med en kniv så kan det vara en dum idé att dra tjänstevapnet menar jag. Det var det jag tänkte. Ja, det känns som en väldigt bra idé att dra tjänstevapnet. Att det tidigare än 6-7 meter också. Jo, jo. jo, om du redan har dragit det menar jag. Då, ja. då, men om du inte hade det framme och det dyker upp en kniv då lär man ändå jag. ut att man ska dra tjänstevapnet. Är det så du menar? Ja, alltså det är Det är inte säkert man hinner, hinner med det än. 6-7 meter är extremt kort när det gäller om det finns en person som har bestämt sig och som börjar eh, springa mot dem med en kniv. Då tror jag faktiskt att du inte kommer att hinna. Nej, det är det jag menar. Då, då undrar jag om ni, hur, hur ni lär ut i polisen. Nej, det fanns inget sånt. Nej, det finns inget sånt. sånt utan, eh, det, när förhållandena så kräver så. Mm. Ja, okay. Tack Jimmy! Okay. Då tar vi Josef. Varsågod, Josef är inte kvar. Då tar vi istället Lars. Varsågod Lars. Uh, hej Robban och hej Tage. Hey. Uh, jag har en liten reflektion till att börja med på, på att det ringer folk så att säga kriminella och uh, har åsikter om att de har dit och hur de har dit på vilka grunder. Självinsikt och självkritik saknas tycker jag i och för sig. De har tuggat i det där själva. Men det var inte min huvudfråga. Uh, huvudfrågan är, som du säger så allmän brottsligheten sjunkit uh, generellt sett enligt uppgifter då. då. Men att den här grova, hänsynslösa kriminaliteten, alltså ligor och sånt där, har, har ökat. Jag har själv då, en, en, en liten orolig känsla just det här med, med den här kriminella brottsligheten, alltså den här gäng... Den grova brottsligheten, ja. Ja, precis. Tog det min oro och ängslan för det här bara, bara befogad? Har polisen, så att säga, någorlunda koll på... Vad det handlar om, eller har man tappat greppet så att säga om, om hela den här brottsligheten? Nej, fördelen med den, den grovorganiserade brottsligheten är ju att det är ganska många människor inblandade. Och det är ganska många av de människorna i de här grupperingarna vet vad de andra sysslar med. Vilket innebär förstås att får man då in en informatör, en infiltratör som, som lyssnar åt polisen så är det klart att man får ganska mycket information från de här grupperingarna. Jämfört med om det är en, en enskild gärningsman. Mm. Så det är väl fördelen men nackdelen är ju ändå att det, blir mycket, det är mycket svårare att komma åt dem. Det är svårare att leda i bevisning eftersom de samarbetar på, ja, på ganska många sätt. Mm. Det är nog både på och på den delen tyvärr. Okay. Ja. Ja, jag bara hoppas att det, att det finns en kod på det. Mm. Vi håller till ja. Tack så idag. Tack. Tack. Hej. Då tar vi Thomas. Varsågod Thomas. Tackar. Jag har ju en liten fråga om polisen tycker att de har tillräckliga befogenheter för att utföra sitt jobb. För som det känns så känns det lite grann som att brott lönar sig. Det är så otroligt få som åker dit. Och då känner jag så här, men vad fan ger polisen de medel och de pengar de behöver så att vi håller nere kriminaliteten? Polisen fick eh, x antal miljarder extra här för inte så länge sedan, några år sedan, mm. så men... Det hjälpte inte så mycket. Nej, för jag känner, jag känner ju själv att ibland är det lite så här, man får inte göra och si, man får inte göra så. Och det känns ju som att man har ju nästan en bakbunden poliskår. Nu har jag inte jag har jättekoll på hur det är i USA och sådär, men det känns ju som att det finns i vissa länder som har betydligt där polisen har större respekt. Så Då säga. talar du inte om Nordkorea? Nej. Inte kanske rena diktaturer, men Nej. jag tycker väl ibland i Sverige... För jag har några vänner i släkten som är inom poliskåren. Mm. Det är inte helt lätt att försöka vara allmänheten till tjänst. När man själv nästan... Ja, man får knappt ta tjuven, för då kan man själv åka dit för, för att man har... Men är, är det så då, Tage? Är inte det delvis en myt? Alltså, jag, jag tycker nog... Det är en av de delarna som jag då själv... Jag irriterar mig på kanske fel. Om som jag tyckte var jäkligt jobbigt var just det med att det är så förbaskat mycket pappersexercis. Om du griper en person så är det ganska vanligt att personen är utsläppt innan du har skrivit klart alla papper. Det ska skrivas anmälningar, beslagsprotokoll, det är personblad och det är allt möjligt. Och Nu har man dessutom infört ett helt autoriserat system. som, jag, vet inte om de, jag har inte träffat någon ännu som är nöjd med det. Så att det har blivit möjligt ännu mer omfattande det här arbetet. Och det tror jag är en av de stora sakerna. När man griper någon så är, man, så är patrullen borta i flera timmar. Mm. Och det gör ju det att även om man är 20 polis i strikt och jobbar. Och så kommer man in med en gripen eller två eller tre gripna. Så försvinner halva gänget och ska skriva ett x antal timmar. Det tror jag, tycker jag är den delen. Men det är klart det går ju alltid att åberopa att det ska vara rättssäkert och, och så vidare. Och det är lång, långtgående... Förstahandsåtgärder som det heter. Man ska göra så mycket som möjligt, så fort som möjligt med, med förhör och, och så vidare. Mm. Nej, för jag, jag känner ju själv våren vår gata här ute på Bärmde. Nu är vi med sån här grannsärverkar. Och vi har ju tur att det är en återvändsgata så vi kan ha ganska bra koll på vilka som kommer på området. Men alla här, inte riktigt alla, men de flesta inklusive vårt hus har haft inbrott. Och det är nästan så att man känner att det är en anmäla för att det kan finnas fototryck och allt möjligt. Nu har ju polisen sagt gör det för även om vi inte får tag i dem så är det bra statistiken mm. man kan ha koll på vad ligger rör sig eller hur det är. Men ibland känns det som att fortfarande saknas det pengar eller så, så får man inte ta till de här riktiga... Men nu är det faktiskt på det här viset att nu har man här i, vid polismyndigheten i Stockholm haft en särskild satsning, en speciell enhet som har jobbat just för att få ner bostadsinbrotten. Och jag vet att man har gjort fenomenalt bra resultat med ett stort antal personer gripna i, i olika konstellationer. Men för bara ett par veckor sedan om inte jag minns helt fel, då kom det ett beslut om att den skulle läggas ner. Ja, det var ju synd. Fråga inte mig varför, jag har ingen aning. I min i min lilla, Mitt lilla huvud låter det helt sinneskjukt. De har gjort sådant otroligt bra resultat och nu lägger man ner dem. Och jag, jag kan inte svara på varför. Ja. Nej, man hoppas ju själv. Man vill ju liksom inte att Sverige... Vi är ju rätt duktiga på att kopiera USA inom det mesta av så och Jag känner ju viss oro över sådana här gäng och brottslighet. Mm. Att, åh, man ser för mycket amerikanska filmer och sen så börjar man köra copycat-grejer eh, och det är ju mm. alla möjliga saker. Så jag känner ju att vi ska inte behöva medborgargärden och massa sådana grejer utan polisen ska ju få befogenheter och, ja. Så att man håller det Framförallt tror jag att de ska, de ska sluta jaga pinnar och slippa en massa pappersarbete. Mm. Det tycker jag låter väldigt logiskt. Okej, okay, tack för samtalet. Tack. tack själv, hej. Kort pausen, fortsätter vi tala med Tage Åström. Numret är 0211 1213. Det här är Arsberg på 101, 9, Radio 1. 101,9 Radio 1. Du som är nytillkommen lyssnare ska veta att dagens gäst heter Tage Åström. Han skriver Däckare. Den aningslösa är den senaste. Han håller på att skriva en ny som heter Kodan Mormor. Han är manusförfattare bland annat till Johan Falk-serien. och håller på med ett samarbetsprojekt i USA, Sverige. drama Dramagrej, lite större grej. Han var tidigare chef, Tage Åström, på SSI, sektionen för särskilda insatser. En grupp poliser som jobbade mot grov organiserad brottslighet och som befann sig i den så kallade gråzonen med informatörer, infiltratörer och så vidare. Tage tycker att man måste kunna bryta mot lagen för att få verkningsfulla eller få ordentliga resultat i jakten på de här busarna. Det är inte helt okontroversiellt. Uh, nu ska vi se. Nu ska vi ta in Josef. Varsågod Josef. Tjena. Aschberg. Tjena. Du, jag tänkte på den här polisen som skjuter på de här två fall. Är de friska i skallen? Vänta, vilka två fall talar de? Det här till exempel i Husby. Det är det ena fallet. Vad var det andra fallet? Uh, går de? Uh, det var någonstans. Jag kommer inte ihåg uh, på, på något sätt datum. Men uh, det har fastnat i mitt huvud. Var det Stureplangymmet? Ja, uh, tips. Går de sen de har gjort de, de här grejerna? Går de på psykeundersökning på något sätt? Ja, de går ju för uh, debriefing och sen debriefinghandledare får för att se hur de år efter här. Om de kan fortsätta yttre tjänst och den delen, självklart. Ja, men jag menar, till exempel när man söker till poliskåren, de går på psykeundersökning. Men uh, fortsätter de gå på psykeundersökning under, under, under tiden där de jobbar som poliser på Nej, det är det briefing-handledare som jag har ju själv varit med om samma saker. Jag fick prata med en handledare ja, så länge jag behövde det, vilket var väl typ 10 minuter. Och sen så nej, ser vi bara ut att jobba ändå. Ja, Men Josef, Josef, ja. varför snackar du skägg? Du menar så här, de är sinnessjuka för att de skjuter. Det är ju det du säger. Ja, typ. Ja, ja typ, att... ja, var fan, du kan väl tala ur skägget och säga det i så fall Jag menar en människa att och, och gå så långt och skjuta någon annan människa, det inte, för mig det är det inte frisk människa det Men menar, att... Du att det inte finns, menar du Josef att det inte finns några fall där det, där det ska vara motiverat för polisen att använda sina ja, vapen Polisen han ska säga till det, det sista graden man använda att skjuta ner för... Ja bra, då är du med på att det finns vissa fall och då är det en gränsdragningsfråga vi snackar om här Ja typ, att, jag menar Och deras är äh, Jag till exempel som en medborgare kan jag försvara mig själv med någon och ha en kniv. Det har jag gått självförsvar. Jag har tränat upp det. Kan inte de göra det? Självförsvar med kniv. Ja till exempel det här som de mm. skjutit honom i husbilen vad var det Med en kniv så de skjutit ner jo, kan men... inte de skjuta på benen eller de på någonstans i handen, mm. måste direkt. In. Man brukar ju säga att de bästa matcherna spelas alltid på läktaren och jag tror att det här är ett sånt tillfälle. Nej, ähm. man, om, man, om man har inte har den metoden då ska man inte jobba som en polis och skjuta ner folk. Så att, jag det, jag, jag det tror att man kan, man kan vara, jag ska vara lite diplomatisk jag tror att överhuvudtaget så är det nog bra om man inte springer emot polisen med en kniv ökar nog sannolikheten att man inte råkar ut för något också. Ja, men, men då har du har du i ett du har du självförsvar. Ja, det är inga svartbälten i karate Som kommer ut från polisskolan. Jag kan tala om för att även de som har tränat Sådant självförsvar kan råka få en sån här kniv i, sig i alla fall va det kan, ja, kan gå <skratt> ja, Jag kommer inte att vi överens hej då. Nej okej okay, hej då Josef Nej det gör vi inte eh, Däremot så kan vi vara överens om att vi ska ha nyheter nu Men det går bra att fortsätta ringa taget. Han tycker jag är kul Han sitter gärna kvar en stund till 0211 1213 ringer när Vi plockar upp samtal i pausen Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Ashburn. Här är jag, mitt emot mig sitter före detta snuten Tage Åström, en hårding i kåren. Han var i flera år chef för ssi sektionen för särskild inhämtning vid Stockholmspolisen. De jobbade mot grov organiserat brottslighet. Nu är det han manus och författare till däckare. Ja, det är bok det. Och sen skriver han manus till tv-serier och sånt. Johan Falk bland annat. Vi har många som ringer och... Nu ska jag ta in Lennart. Varsågod Lennart. Tack så mycket, tack för det. Jag ni har ju talat om, eh, tagit upp det här på tapeten med eh, brott och kriminalitet idag. Och eh, det har ju framkommit då enligt Brås statistik att eh, kriminalitet och så vidare, brottslighet inte... är värre idag än vad det har varit tidigare Vardagsbrotten har till och med ja, minskat och det gäller inte bara det. Sverige det gäller inte bara Sverige. Den där institutionen bro, jag vet inte var, var de hämtar sin fakta ifrån alltså hur, hur de går tillväga att få fram den här statistiken för att jag erinrar mig själv när jag var barn alltså det var ju inte igår va? men då kunde man läsa i Dagens Nyheter om att en bil hade blivit stulen klockan 2.00 natten till lördagen vid Sankt Eriksplan som ett exempel det har ju skett en enorm eskalering eller brott och kriminalitet i Sverige idag. gav ut extraupplagor för ett mord. Nu kan det ja, vara en notis. Men det har kanske mer med medias syn på, på brottslighet att göra. På den tiden kunde man gå lugnt till Stockholm utan att bli elslagen i elspark. Då fightades man med evan och eventuellt kunde man få en klack i face Det var det enda va? I värsta fall. Det var hedligare slagsmål? Ja det var det förr, mm. faktiskt innan den här kickboxningen kom igång. Tidigare så var det mer... Eh, slagväxning med armar. Va? Även, det kunde vara vissa knivar. Ja, folk hade faktiskt ihjäl varandra med vanliga brödkniven då ja, också. Ja, det, det, det var på den tiden också. Jag erremer men som ett exempel när man talar om polisen här- att, att de eh, skjuter ner folk då. Jag kommer ihåg att jag har en arbetskamrat som är från Helsingfors. Va? Han beskrev det att eh, en granne blev desperat där och började veva med en yxa i trapphus. Polis tillkallades. De drog sig tillbaka- ner mot, genom trapphuset och återkom några timmar senare när killen var totalt utpumpad va när adrenalinet hade trytit vet mm. Så, och sen en annan sak med polisen här då. får ni inte lära er på polishögskolans hur ni självförsvar stridsteknik men alltså, man ska göra klart för sig att det är fortfarande en utbildning som är ganska begränsad det kliver jo. ju inte ut några ninjas där från får man svarta välten i något Nej, utan... det behöver man inte ha hur ja, det är ju... det är något som heter you så där kan man lära sig viss teknik jo, ja. mm. men hör... det finns sådana som är världsmästare i det som ändå kan få en kniv i sig jo det kan ju mm. så vara hör du. Det kan ju... men det kan ju vara också att en polis skjuter sig själv i foten med. det kan också hända en sån sak men jag menar, ja, ja. man fångar upp en kniv i regel om man blir attackerad om man har en kavaj eller en tröja va, då försöker man ju fånga in kniven i den du, eh, vi snackar vad var det vi sa, man sitter på läktaren och det är lätt att Do, snacka det, Så, det, det, det finns något i, i skjutbranschen som kallas för armchair pistolero men den, här killen, ah. men den här killen i husby exempelvis enligt beskrivningen i tidningarna var, var han 1,67 lång I, han var född 1944 mm. berusad Kunde man inte tagit hand om honom på ett annat sätt? Annat det sätt kanske de hade, om men du den där grejen tror jag utredningen får, får, får visa. Det är möjligt att det, att det gjordes fel. Eh, och då i så fall ska det följas upp. Och det är möjligt Nej, att förstår. det inte fanns annat. det står det... polisens arbetssituation. Den kan ju vara väldigt svår. Alltså. Och, eh, det som din är taget säger att det där kan ju ske på en ögonblicks sekund. Ja. Att det kommer en desperat, och med kniv. Alltså. Så det, det är ju väldigt lätt att sitta och... Eh, Framhävdade att, att, de, att en polis kan klara sig ur alla situationer utan att, att be, ta fram sitt skjutvapen. Men jag kommer ihåg, i förfjol var det en mycket god polisman nere vid Stureplan som blev attackerad av en knivman. Och, eh, han hotade polisen med kniven. Alltså. Han gick och, eh, gjorde eh, fallande steg framåt mot polisen. Polisen backade och drog sitt skjutvapen. Och då skrek folk i omgivningen som stod där, nere, det är ändå refererat till det, tidningen, det Dagens Nyheter Skjut och skjuta, skjuta men han tog det lugnt tills killen till slut kom upp och släckte. Men ja, det var väl bra. Ja det var en, det, han, den polisen får, var väldigt... Ja, eh, det var väl bra. Nu får Tage säga något. Nej, jag tänker bara, jag har ju själv varit med i situationer där folk har hotat oss med kniv och, då. och jag vet inte, för det där löste vi genom att trycka av en pulversläckare i ansiktet på honom, så det får iväg två kilo pulver och, oh ja. och sen var det över men det är ju inte så att du alltid kan använda det, den tekniken och du släpper ju inte runt på en två kilos pulversläckare hem jämt heller och jag har ju varit med i situationer där vi har tvingats skjuta också då istället så att man kan aldrig generalisera de här de här händelserna nej, som nej, när nej, de inträffar Jag, jag, jag är införstådd med det men jag tycker den här polismannen över mm. plan Då fick han väldigt, vad ska jag säga, hets, folk runt omkring hetsar mm. att han skulle skjuta. Va? Men han tog det väldigt kallt till killen och gav upp. Ja, alltså, var ju bra. Det, va? ja, bra gjort. Och det var en, en väl sansad man. Och, men mm. jag förstår polisens situation. Ja. Men, men jag tycker det var mycket konstigt det där som... Jag blev förundrad det där som hände i, i Husby. Ja, Kiden, var men ju... det är du inte ensam om, det det, Lennart. Det det. Och jag är ja, rätt säker på att de som ska förvalta detta ärenden kommer gå till botten med det. Säkerligen, inte men. minst på grund av den stora uppmärksamhet som fallet har fått. Okej, Lennart. Tack så bra. Hej. hej. Uh, nu ska vi se Då har vi Valle med. Valle, varsågod. God dag. God dag på dig. Ja, jag tänkte fråga Herr Tage. Mm. Ja. Uh, har du blivit tagen på bara gör du Nej, jag skojar bara uh, <laughs> jag tänkte fråga om, om det nu är okej att uh, bryta mot lagen uh, som polis uh, vem kontrollerar då polisen? det är en väldigt bra fråga och det är ju det som är den, det är ju det som är den stora grejen förstås att om man då som i de här situationerna jag anser att man måste bryta mot lagen för att, skö, för att uh, skydda en informatör så är det ju ingen som gör det Då vore det ju bättre egentligen att man har ett regelverk där man, har till, där man kan tillåta det, men som då istället på något vis kan kontrolleras. Så att eh, när du, det du säger, där har du helt klart en, en eh, poäng med det. Det finns ju ingen som gör det. Ja, men det är väl. Men det är väl dåligt? Nu blir det lite men, ställd. Där. Ja, polisen, polisen är till för att uh, skydda befolkningen. Mm. och följa de regler som finns. Om de nu börjar bryta mot de reglerna alltså, då blir det ju... Alltså man får inget förtroende för polis om, om de själva bryter mot regler. Det, det kan jag förstå att du, att du har den uppfattningen också. Men som sagt, till att börja med så är det inte så att det är jättevanligt de här sakerna. Man kan ju driva informatörer i många år, infiltratörer, utan att man behöver bryta lagen annat, annat än på just det här viset. Men, ju, men det är ju också ett sätt att man Man bryter mot lagen som du säger. Man, man har inget val. Så det bästa vore om man kunde kontrollera det. Um, så att det, det, det är ett påstående. Där håller jag med det. Ja. Valle, ett genombrott för dig. Ja, du ser. Jag förstår, jag förstår fortfarande inte alltså själva Logiken är det för att. Nej men så här, vänta, vänta Valle, Valle, vänta, jag ska förklara för att komma åt den grova organiserade brottsligheten så menar taget att om man har informatörer eller informatörer där som kommer med uppgifter för de här sluter sig som musslor annars hos dem är det en dödssynd att berätta om någonting eh, av det som pågår, lojaliteten där är tills de blir fiender, då skiter de väl i varann, men lojaliteten är eh, stark va Och då är det ett sätt att kunna komma åt dem och lösa vissa, säg om det är stor knark, alltså knarkbrott eller våldsbrott eller eh, utpressning, bedrägeri, vad det nu kan vara. Då är det ett sätt. Och då kan man, jag håller med dig, jag tycker det är diskutabelt det Tage säger. Men samtidigt så, du har ju en poäng. Tage vill ha systemet, han är så pass öppen för det att han tycker att det ska finnas en kontrollinstans. Och i så fall vore det väl schysst. Okej, okay. men eh, jag vet inte om ni har tittat på... Det, det finns ett bra exempel. Det fanns en chef som heter Oz. De, de, de satte in en sån här under eh, en polis i fängelse. då, Och för att det visar att han var lojal till de som satt inne så var han fungit att knarka. Ja, men det är ju det är ju den här ja. liksom dilemmat som uppstår i de här. Ja, uh, uh, så är det okej okay då för en polis att av börja skjuta folk för att visa att han är med i en, i en organisation. Då. då pratar vi om något helt annat. Då pratar vi om UC-verksamheten, alltså en undercover-polis. En polis som är under ja, täckmantel. En sån polis får ju, får ju inte förstås knarka och leva runt på det viset eller skjuta folk. Däremot så vet jag att den här SOU nu, den här särskilda utredningen som pågår där, har man väl tror jag om jag inte minns helt fel att man har något förslag på att man ska kunna begå någon, någon form av brott um, om inte jag inte helt fel. Men det är en annan sak informatörer och infiltratörer, då är det ju privatpersoner och um, där är det klart att de fortsätter att leva på det viset som de har gjort innan de blev rekryterade som informatörer. Och då är det klart att många av dem också missbrukar gotika. Ja, ja, jag får nöja mig med. Bra Valle, Energiken. tack så ja, att Hej Nej, då har vi med en stammis. Nej, Jerry, Harry, varsågod. Varsågod. Ja, gärna det är Senare. Vi kanske träffat någon gång. Jerry har, har jag haft, det. haft lite problem med ordningsmakten Inte Lite ibland. problem. Jag gillar polis bra. Jättebra. Jag är fan bättre än Hellsensias i, i, i toppen. alltså. Ja, ja, För annars skulle det vara så om inte polisen finns här. Men vilket år jobbar du, Tage? Oj, från 1982 till ja, 2000... 6 2007 nog är ja, det. Jag, jag har inte träffat det så pass passungt. Jag tänkte snacka lite grann om det här att jag tror man skulle kunna lösa problem med brott, grovt och sånt. Om man skulle sluta till exempel jaga ungdomar för att kolla fickor vad de har för grejer för att rapportera i två timmar. Fick och är cannabisgrejer nu. Så... Ja, något sånt vad de nu har då i fickan. Jag vet mm. inte. De har ju hundratusental grejer på nätet som man kan beställa som är bara sitt mm. Och du tror du inte själv om man skulle sluta med det där så skulle man kunna rikta sig mot någon riktig grej Fast jag tycker nog att det är ganska bra att man vänder upp och ner på viset de här ungdomarna som. Är, citat Det är att... ungdomarna kan jag säga alltså, jag känner ungdomar jag har eh, mina barn som har eh, vänner som eh, de då berättar hur det har gått för killar som tagits med en eh, första jobb i munnen och sen eh, har det gått snett för hand på grund av det och jag är en eh, praktexemplar på det också, jag började min bana med en jobbe eh, och Vänta, det, vad, vad är det nu? Jag är inte med i all den här slangen, här, jag är gammal. Alltså, ja, det, är det var jag, Mariana Sigge en jobbe det har jag aldrig hört. Ja, det börjar man med. Och det det heter något annat på tänkte, min tid. tänkte att nästa helg har jag kanske fyra öl istället, men på något sätt blev det sen att man hamnade i oromoment där med polisen på grund av att man hade någon gång. Orosmoment. ja. Ja, alltså fick jag bestämma så skulle jag förstås jag tycker det är bra att man ändå kontrollerar ungdomar för att om man kan få, om man kan upptäcka tidigt de som missbrukar, missbrukar narkotika så är det klart att på det viset så kan man ju kanske förhindra att det yes. blir tyngre Om man skulle då ge narkotika. dem också äh, behandling mot det, att de och ja. lite hjälp och kanske jobb och sådär och rikta dem äh, på rätt ställe men det gör man ju inte istället gör man då böter sen säger man socialen tar hand om det där men socialen gör inte sitt jobb sen killen börjar liksom undra vad händer Och till slut så sitter han där och börjar göra större grejer för att kunna betala sina jävla böter eller... Men vet du vad? Om jag, om jag fick bestämma då skulle man lägga extremt mycket mer resurser på skolan. Precis. Det är där man upptäcker dem tidigt de här personerna, de här ungdomarna som kommer att råka illa ut, de identifieras redan i skolorna. Det är där man skulle behöva lägga riktigt mycket resurser, Men det skulle samtidigt, igen. Samtidigt, äh, samtidigt tänker jag så här, det är mycket, äh, mycket grejer i skolan, man måste läsa så där man är trött Man behöver lite, grann, ibland ta det lite lugnare va? och då Kanske tror jag, jag att vi skulle kunna lösa med... med grejer också. Mm. Men vad jag undrar mest är det där rapportsystemen på har nu för tiden som de säger tar så jävla tid. Ja, den, det har ju tagit klagat på här. Jag förstår inte den för, eh, om på mitt jobb som eh, då rör och sådana grejer va? så skulle ta fyra timmar för mig att skriva en papper. efter Kanske blir det bli bättre ordning på rörledningarna då? Ja, men rörledningarna skulle fungera men sen skulle jag ta fyra timmar betalt för att jag gör också eh, pappersarbete. Jag tror jag, jag skulle få sparken eller firman skulle gå ganska dåligt ja. eller eh, såna grejer. Mm. Jari, vi tackar det för visståndsorden ja, tack. som vanligt. Tack så idag. Tack, tack. Hej. Hej. Kort pausen fortsätter vi tala med Tage Åström. 0211 1213 kan ni ringa. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Arsberg. Tage Åström eh, gammal snut. Eh, han gillar själv det ordet så att, eh, ring inte och klaga på att jag använder det. Han gillar själv det ordet för han tycker det låter envisare än att bara vara polis. Han sitter i studion och vi talar med detektiven allmänheten. Nu ska vi ta in Gutta. Varsågod Gutta. Ja hej. Jag tänkte på det här med administration och pappersarbete förr i tiden så hade man ju någonting som heter läkarsekreterare som var en, en relativt lång utbildning och eh, som avlastade läkarna så att de kunde ja, de, dikterade, och de dikterade dikterade in och sen satt eh, sekreteraren och skrev rent ja de sorterade i permar och mm. de skrev rent och, och sådär från, från ett fickminne till mm. exempel mm. Och jag tänkte att kanske man skulle kunna göra någon liknande med polisen för det är ju idiotiskt att de ska sitta inomhus och knacka på, på datorer och när de inte får utlopp för att göra sitt riktiga jobb. Man, man har ju haft till att börja med så har man ju det så till att det finns ju assistenter så på, på kriminalavdelningen när man har de här stora utredningarna så är det förhören då som är dialogförhör ja. och där sitter de och ner, eller skriver ner det efteråt då, så att det, blir det pappersform. Men i övrigt så har man gjort de här försöken med att ha datorer ute på fältet så att radiobilerna snabbt ska kunna skriva sina anmälan och jag vet inte riktigt hur det fungerar. Jag har inte hört något positivt än. Jag vet att de ja, men jag man har, om, om man har ett fickminne och på plats ta, alltså pratar in bara och sen låter man någon annan lyssna på det och renskriva och förkorta så att det ser bra ut som att man inte avlastade det på en, en polis. så att, tänkte att det skulle vara lite smidigare kanske. Jag vet inte. Då har ja. du lön, löner igen. Löner är förmodligen största kostnaden vet du. Ja men en läkare ja. drar väl kanske hälften så mycket pengar som en läkare och det, kanske en assistent gör hälften av. Men idag sitter nog läkarna. vet Jag när jag har varit på sjukan. och sitter ju medan de snackar med och skriver rakt in i datorn. Ja det gör jag. Visst. Uh, ja, det där får nog någon räkna på, va? Nej, det, var bara ett, det finns så mycket ekonomer på Rikspolistyrelsen så det finns säkert det någon som har det. tid för det. Men de kanske inte har tid för de har så mycket annat att räkna. Ja, förmodligen. <laughs> ja. Jag tänkte på en annan sak. Då jag tänkte fråga Robert om då. Jaha. det. Jaha. Vad när ni förslutar med er kanal? Mm skulle inte kunna ha några dagar av den senaste veckan i en ganska stor studio och samla ihop lite folk och lite stammisar och göra lite fest. Så. Ja, vi har funderat på det där lite grann. Du är inte det första som föreslår något i den vägen. Jag vet ja. inte riktigt vad det finns för resurser till det, men jag ska väcka frågan igen här. Ja, jag tycker det vore trevligt trevlig avslutning i alla fall. Ja, jag håller med, jag håller med dig. Men ja. är vi är inte extremt resursstarka här som det heter? Nej, men en, en, ja. en, en grand final tycker ja, jag. Ja, det sig. ligger mycket i det du säger. En lite större studie kan man väl hyra in. Mm. Ja. Så, ja, nej, men det var bara det för idag. Så jag tackar för, ja. för att det så bra. då säger vi klart slut. Tack så idag. Ja, det gör vi. Hej. Hej. Hej. Uh, nu har vi Josef med. Är det samma Josef? Nej, det är en annan Josef. En annan, kom igen. Ja. Uh, jo, det är så att det har kommit ut väldigt mycket vapen omlopp. Det har ju ryktats väldigt länge om att polisen använt sig av sina egna infiltratörer för att få de här vapen ut på marknaden. Det finns ju annat grejer från Grimslehärvan, Växjövapenhärva och det finns ju även Peter Rätts har ju talat om det här och sånt där. Jag skulle ju ha frågat hur du ställer dig till den kritiken. Ja, alltså jag kan säga som så här att, att polisen via informatörer, infiltratörer eller någon polisman som kanske inte har så... Stort samvete, eller som har ett stort samvete, det blir väl åt det hållet. Så jag tycker ju det är helt åt helvete om det skulle komma ut vapen på grund av den verksamheten. För du har ju ingen kontroll på de vapnen, du har ingen aning vad som inträffar. Du kan ju, det kan ju bli en person skjuten med de vapnen. Så att jag vet att det har förekommit diskussioner om det här och jag har även varit någon, någon härva med de här sakerna. Jag, jag, min personliga åsikt är ju att det är helt åt skogen, det får ju inte hända överhuvudtaget. Alltså, det finns ju en ganska känd blogg som heter korrupte blogg där det finns rättig av handlingar från Al, Alhammar någonting som är någon vapenhandlare då som polisen har använt. För att det här är vapen då som egentligen ska ha förstörts av polisen. Mm. Men som istället sen har kommit ut då på. Författarmarknaden via då polisens egna infiltratörer. Men nu det där och det är en haverist, högerextremist haverist och knäppskalle som driver Men, men, men handlingen är ju fortfarande äkta det är bara de jag, jag hänvisar till jag blir inte mm. om honom personligen, jag har ingen aning om vem man är. Nej, nej det du de han ha. det här är ju direkt från tingsrätten du, som har scannats in. Josef, även den blinda hönan kan hitta ett korn. Men okej okay. nu har jag tagit svarat på, om det är så är det åt helvete. Ja mm. absolut. Okay. Uh, mer det detaljerat svar kanske du man... inte kan få nej men absolut. men absolut är inte den risken ganska överhängande när du just använder dig av kriminella personer för att infiltrera andra kriminella, jag menar de här kriminella personerna kommer inte sluta med sin kriminella verksamhet bara för att de nu jobbar för er nej jag, jag är med på vad du menar, absolut om det är personer som är, håller på att langa, langa vapen så de fortsätter att langa vapen när man, man har dem som informatörer då det är klart Min personliga åsikt är att jag skulle aldrig kunna arbeta med en informatör som har, som, som har den, den brottsligheten att syssla med den delen att han kränger vapen. För att i min, i min värld tycker jag en sån person är indirekt en, en mördare faktiskt. Jag måste nog säga det. Det är en person som hjälper till att öka risken för att folk ska bli dödade. Kan du hålla med om att Det är ganska överhängande risk av att det kommer bli så om vi kommer fortsätta använda oss mer av infiltratörer plus att de även ska få tillåtelse att få utöva vissa typer av brott. Alltså vem ska kontrollera de här infiltratörerna så pass noga så att vi är helt säkra på att de inte kommer utföra någonting annat vid sidan av oss? Det kommer man aldrig kunna göra. Det går inte. är helt omöjligt. Det är ju enskilda människor vi pratar om. Det finns ingen ja, då får du dra till Nordkorea. Det är ju enda chansen att man kan kontrollera varandra jäkla människor i stort sett så att där kommer vi aldrig någonsin att hamna och det tror jag vi ska vara tacksamma för också faktiskt. Men är det ett bra system då att just använda sig av infiltratörer om vi inte vet vad konsekvenserna av det samarbetet kommer leda till längre fram? Alltså det är samma sak där när man har en informator man måste ju kultivera personen som det heter så fint, det vill säga försöka få den här personen att förstå vad man kan göra och inte göra det är en ganska lång process de här sakerna och det är ganska svårt att förklara det också när det gäller det här så att, jag vet inte, det är svårt att svara på den frågan men vi kommer alltid att ha informatörer och infiltratörer, du var också informatörer, min första informatör fick jag när jag var fem år tror jag, fyra år det var någon som berättade att Vem som hade förstört sandslott för mig. Det är en informatör. Vi, ibland sätter vi det på lite för stora höga hästar. Det är en person som lämnar information till polisen och det är inget problem. Får även. Du måste få det Han får även betalt för att lämna information och då kanske det inte är så viktigt om hur noga den informationen är så länge du får betalt. Nej, men det, det stämmer inte. Det är helt fel också. Det är som så här att det finns en, en klick med informatörer som får betalt. Med stora medparten får det inte någon ersättning överhuvudtaget. Nej, men det finns ju de som ändå har ägnat halva sitt liv åt att arbeta åt underrättelsetjänsten åt er som infiltratörer och sen har ni bara dumpat dem som ingenting och de har ingen rättsskydd efter det heller så att den aspekten finns ju också med Hur får de sitt skydd av er när ni är klara med dem? Det är en sån fråga som jag har fått ställt till mig förut och där tycker jag det är helt förjäkligt att inte staten ställer upp. Du kan aldrig säga att polisen eller SSI eller någon enhet har dumpat dem för det stämmer inte. Däremot så finns det exempelvis via journalister som har avsatt deras identiteter som gör att de helt plötsligt måste lämna landet. Och där tycker jag att man brister. Där får inte de människorna det stöd, det ekonomiska stöd som de borde få. De får, och där är det, det tycker jag är helt åt skogen, större helt rätt i. Josef, ja. nu är nyhetsdags. Tack för samtalet. Tack själv. Tack. Hej. Vi kör nyheter. Tag och lov att sitta ända till eh, det ljuva, ljuva slutet här klockan sex. Så fortsätt ringa 0211 1213. Ni lyssnar på Aschberg på 1,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi har en för detta polisstudion som heter Tage Åström. Han var chef för SSI sektionen för särskilda insatser som jobbade mot grov organiserad brottslighet och detektiven allmänheten har varit väldigt aktiv här med att ringa idag. nu ska vi ta in Raffi. Raffi varsågod. Tjena Robban, tjena Tage. Eh, jo jag tänkte fråga jag hörde förra inringaren i här eh, prata om den här bloggen som du Robban kallade Att det var någon rättshaveris som drev, mm. eller korruptio-blogg kallas det mm. för. Men hur jag menar, det jag ville eh, fråga där, eh, du Tage Åström omnämns eh, i flera artiklar i den bloggen och på andra ställen. Och eh, man kan tycka att det kanske är spridning rena lögner. Men sen kan man ju liksom eh, kolla upp det där genom att eh, ringa olika domstolar och begära handlingar eh, som rör dig. Då, för du dina personuppgifter är ju offentliga. Absolut. Då får man ju träffar på, på. Du är ju dömd alltså. Jag vill inte kalla det. Du är dömd för brott. Du är alltså en före detta eh, polisanställd och brottsdömd person. Ja. Kan vi be er berätta ja. vad han är dömd för? Ja. Ja. Ja, jag är alltså dömd för den här en dag. Eller i och för sig, ska vi gå tillbaka i tiden så jag är jag dömd för ah, 17, år, 17, 18, 20 år sedan också. Men vet du vad? Jag är dömd för ett brott. Det är en dataslagning av en offentlig handling. Det vill säga, du kan gå in och slå på vilken polisstation du vill på den här och göra den här dataslagningen. Den har jag gjort, men jag gjorde den under tjänstetid, och då måste det kopplas till ett ärende. Så jag fick, tre, jag fick 3400 kronor i böter. Och när var det? 2006 kanske. Ah, något sånt, jag kommer inte ihåg. Jag har det framför mig handlingarna. Det är därför jag, mm. jag, jag har ju väldigt... vad vill du vill komma ställa... nu då, Raffin? Ah, jo, jag vill ställa en fråga. för att Jag har ju alltså, rena lögner i programmet här. För att, dels du, Robert, som mm. avfärdar den här bloggen. Och vi lägger mm. med, med tanken för resonemang. Vi skalar bort 95 procent av det som står i bloggen. Och återstående 5 procent då... Om, vi, om vi, vi, vi, kan, vi kan alltså belägga dem med, med alltså ledare i bevis Raffi, jag trodde ja. inte du var haverist. Du har mycket knäppa åsikter. Det har vi, vi har fightats både en och två gånger du och jag men du låter som en haverist. Det är något annat. Ja. Kolla, det finns inte en, en haverist som inte har, har ett det. korn av sanning nämligen i det de säger. Ja, men då frågar jag en. Du, Tage Åström och Olle Liljegren och uh, de här infiltratörerna. Honis, du sa för en stund sedan skulle skulle aldrig dela med någon som kränger vapen. Har du, i, i, alltså, både i tjänst och privat under din tid som, inom polisen och SSI, alltså, gjort affärer och bidragit till att vapen bytt, bytt ägare och uh, pengar bytt händer? och så vidare. Nej, aldrig någonsin. Väntar, jag har inte varit nära till det. Aldrig någonsin. Ja, men det, det, det, det är osanning. Ja, men nu vet ju att det inte är det. Men vet du vad? Det här är ju samma... Vänta nu, nu på mig. Det här är ju samma blogg där någon pappskalle påstår att jag har sålt 1500 vapen till Hells Angels. Ja, det kanske du har gjort. Ja, men du, då skulle ju varenda Hells Angels i hela Europa ha fått vapen av mig. Du tycker inte det låter lite osannolikt? Ja, men det... Nej, det tycker du inte det ja men det låter jo. väl ävrigt sannolikt att jag åkte runt på någon lastbil och så krängt. vapen. Nej det räcker med att du säljer till en mellanhand, de vidare. Ja men vet du vad? Du ska väl inte tolka det bokstavligt. att du har varit? Jo om man skriver att jag har gjort det så ska man tolka det så att ja nej du får nog faktiskt ta och och Men när dagen inte taget, alltså du jobbar inte polis. du fick ju sparken från polisen. Nej, alltså, nej. officiellt så sa du upp det men du fick ju sparken. Nej, var får du ville... det nej. ifrån? Jo, men varför upp det? Eller, varför slutar du på, på, ja. hos polisen? För du skriver ju böcker nu. Det är ju ett nedköp. Nej, men vet du vad? Jag tror att det är nu taget att bara tjäna pengar. <laughs> Faktum är det att när jag hade gått hemma i två år och inte gjort annat än att ja, i stort sett vandra runt då är ja, jag inte helt enkelt. Jag vill ha någonting att göra. Jag vet inte, vad, vad jobbar du med? Jag, ja? jag är frisör. Du är frisör. Skulle du ja. vilja bara helt plötsligt sitta hemma på dagen och inte ha något att göra? Nej. Nej, jag är likadan. Så därför så tog jag det här beslutet att, att i avvaktan på att vi skulle göra klart en utredning så började jag jobba med annat. Så det var anledningen. F får jag ber om, ber om någonting Tage. Du skriver i böcker om de här Johan Falk böcker. Kan inte du skriva en bok och, Alltså som i sanning om det här Där du liksom bemöter de här påståendena Som, som delvis fakta Att du har bidragit till vapenförsiktet ja, man bemöta Om någon äh, säger att äh, man har sålt äh, 1500 äh, vapen Till <laughs> Helsingfors Ska man ägna sig åt att bemöta sån skit? Nej, ja, därför nu får du ge det Du håller på att bli haverist <laughs> Nej, har... Därför, det, blir, det blir hårdbehandling här strax. Okej, okay, ja, vi avslutar jag, jag står fast vid ja, ja. Du får avsluta ja. själv Du får säga upp dig själv. Annars ja. får du sparken. <laughs> Ciao. Bye. Ciao. Eh, nu ja, ska vi se. Fredrik. Varsågod Fredrik. Ja, hej hej. Jag tänkte på det här med informatörer. När man ska rekrytera sådana informatörer så <clears throat> gissar jag att Eller sagt, fråga så här, hur bedömer man om man ska närma sig en, en tilltänkt informatör? Det måste ju ändå vara ett ganska riskabelt närmande i sig? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och det, man, har ju en, man har ju olika faser där. Man har ju sökfaser och studiefaser och, och även då det som kallas för närmande fas Där man då närmar sig personen och först har man ju bildat sig en uppfattning om hur den här personen är. Om, om personen är möjlig att rekrytera. Att personen mm. kanske inte är farlig och sådana här saker. Och att han har tillgång till relevant information och att han kan bli en, en bra källa för framtiden. Mm. Men det är egentligen bara en pappersprodukt för att det kan ta en minut att värva en person. Och det längsta det har tagit för mig att värva en person det var, det var tre år. Jag höll på i tre år innan jag lyckades värva en person och det kortaste det är nog bara, då pratar vi nog bara minuter. Man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det gäller att bygga förtroende där gissar jag. Ja det kan man säga. Det är Sakta men säkert är ju normalfallet att, att bygga upp det här förtroendet för, för den här människan men ibland kan det gå väldigt fort också. Jag, när vi var inne på det här med Peter Rätt så läste jag läst lite grann. Men som han berättelse var när han blev kontaktad. Så blev han kontaktad så inte jag förstår, utan några som man trodde var. Några andra MC-åkare som då var poliser. Är det så? Liksom, det är ju ett fall, men är det så kan det gå till, så att säga. Att man... Nej, alltså jag var ju en av de två Aha, okay. Ja, som, som var det. Och eh, det är. Normalt sett, och i det här fallet också så vill jag påstå att vi faktiskt inte gjorde det. Det var inte så att vi spang runt den här, på den här restaurangen och visade våra polislegitimationer. Nej, nej. Men eh, han fick uppfattningen att vi inte var poliser, men det var ingenting. Så från första minuten har vi, har vi varit helt öppna med att, var vi helt öppna med att vi var poliser. Okay. Eh, yeah, därför no. att annars blir det ju konstigt att helt plötsligt eh, säga att nej, men du, vi är poliser. utan det, det kör man öppet med i den delen. Utan, men det var, han fick nog den uppfattningen beroende lite hur vi var klädda eller hur vi såg ut om inte jag minns. Ja, det var jag menar. Ja, men så var det nog. Men, men syfte, det finns inget syfte med det i sig faktiskt. Nej, nej. Men, men där visste ni, kände ni honom innan just i det fallet då så säger. Så att ni var, kunde vara, då står hela rätt ganska rakt rak på sak vad det handlade om. Ja, vi hade fått lite information från andra människor förstås då. Det är ju oftast så det går till. Vi hade fått information från andra människor om att han att han möjligen skulle kunna vara bearbetningsbar och även att han hade lite problem och sånt. Så att, eh, jag kommer faktiskt ja, ja. inte ihåg exakt. Man började bli lite för gammal för det. Det är så, det är så jäkla många år sedan men eh, jag har fått för mig att det var så. Jag tänkte om det skulle vara så då att han visade sig inte alls för då skulle ju det ert syfte spricka och förmodligen då vara ganska svårt att kunna infiltrera eller få, skaffa en informatör kanske för då kan man räkna med att han hade pratat. Ja, kanske. så kan man säga. Samtidigt är det ju på det viset att man, man kanske är bränd på, på, den, på den restaurangen eller på någonting annat för då skulle ingen våga pr prata med en men man är ju ja. inte bränd i den konstellationen i det gänget för det finns ju alltid öppningar för att ha möjlighet att få kontakt med människor så. Mm, mm. Ja, intressant. Spännande. Tack okay. för, för det. Tack, Tack för då. Hej. Hej. Hej. Då tar vi Darius. Kom igen, Darius. Darius, han har hatchat ojerna. Då tar vi Gunnar. Varsågod, Gunnar. Ja, hej. Hej. Jag skulle vilja prata med dig om din skampål. Eh, som du har pratat om. Skampål? Eh, ja, skampål, det minns jag inte. Ja, jag skulle stå på högtorget. Och så skulle de, de, de människorna som... Förstör det för andra människor som bara ägnade sig åt jävelskap egentligen. Vilket du har helt rätt. I. Nej, jag har aldrig förordat någon skampol. Det har varit ironiskt i så fall. Ja, men, även Det har med, nog varit med mycket ironi. Jag tycker inte om straffsystemet ja, med skampol. Ja, men hur som helst så, kan jag hålla med dig om, om din idé då. Ja, men jag var ju emot ja. den. Gunnar, Gunnar, det var ja, ironi just, just, just, jag, jag minns att vi ja, ironiserade just, ska, det var någon som var inne på ska, den linjen och jag, jag drog det göra, göra det bättre för dig och skapa mm. eh, de människor som håller på med sådana här att ställa till problem för mm. privatperson de finns inom myndighetsutövande i form av ja. domstolar domstolar, polis åklagare och mm. kronofogdar en konspiration. Ja, och då, då är det så här. Att om du då ska inrätta en sån här ironisk skampål. Nej, det, då, nej, nej. Då, då, då får du stänga av hela jävla sveavägen för att de ska få plats. Men det blir bra jobb för snickarskrået. Det är, det är, det är, det är nämligen så här att jag har undersökt det här mycket noggrant i fyra år. Just det här ja, ja, skampoliproblematiken, ja, ja, ja, eller då? Ja, ja, ja, det här med hur det här myndighetsutövandet ja. fungerar. Och det är ett rent självändamål. Mm. För att de ska försörja sig själva. För Får du, får jag, fråga, får jag sticka emellan med en fråga Gunnar, är du själv drabbad ja. av någon myndighet som har... Uh... Jag, jag säger att jag är, har, min hustru och jag har blivit drabbad av ja. det här, Vi har, jag har tappat ungefär en halv miljon ja. på de där stånden. Gunnar, jag får, vet du vad Gunnar? Och, och det, Gunnar, det, lyssna äh, på mig, lyssna på mig Gunnar. Ja. Jag beklagar om du har blivit uh, utsatt för... Uh... Nej, det är inte det Jo, nej, nej, vänta, jag måste nej, få nej, säga en mening. Det är inte Gunnar, nej, nu gör vi så här. Nej. Jag drar ner Gunnar och så får jag säga... Gunnar, jag hoppas du lyssnar nu. Jag beklagar om du blir utsatt för det här. Och jag råder dig i så fall att gå till justitieombudsmannen eller någon annan myndighet som kanske eventuellt kan hjälpa dig och få klarhet i det. Och sen vill jag ge dig ett personligt råd. Ägna inte hela livet åt detta... Uh, Gå ut i naturen någon gång. Gå en skogspromenad. Det finns andra värden. Nu Gunnar, ja, sätter jag och, på din Mickey. igen. inte folk som pratar mer. Nej, och vet du vad? Det ja. rådet får jag skicka till dig också. Ja. Nej, ja. du måste låta folk prata färdigt. Ja då. de får prata ja, och, så länge och jag innan jag har något viktigare Nu skiter jag en halv miljon. Ja. Men en, det jag vill ha ut det mm. är att... Ni måste ju attackera Ni som är journalister Som är aktiva mm. Ni måste ju våga attackera De människor som förstör mm. personer. Ja. Jag ska och försöka för få kåren att skärpa sig Gunnar, tack ska du ha Nu ska vi ta en kort paus uh, Vi har slutspurten kvar med Tage Åström här sen. 0211 1213 Det är bara ringa på Vi hinner flera samtal Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Vi har lite stund kvar med Tage Åström som är numera är deka-författare, manusförfattare till bland annat eh, dramaserien om Johan Falk eh, poliserien. Eh, tidigare var Tage eh, var tag, eh, kriminalkommissarie och chef för ssi sektionen för särskilda insatser i, vid Stockholmspolisen och jobbade mot grov organiserad brottslighet. Detektiven eh, Allmänheten ringer och vi tar in en namn här till tagen. Nej, Det gör vi inte alls. Det Var en annan dagar. Då tar vi Thomas. Då tar vi Tom. To Hallå. Ja. Hallå. Ja, där var du. Kom igen, Thomas. Ja, jag hade två frågor. Uh, den ena taget var i filmerna där. Du vet Seth Rudell. Yes. Uh, finns hans karaktär på riktigt? Och så fall vem var det heller på att säga? Nej, det gör det inte. Tack gode gud. Ja, ja, nej, jag men älskar jag... karaktären och även skådespelaren. Ja, han är fantastiskt bra. Men den är alltså bara påhittad för att göra filmen då? Alltså. Ja, jag måste tänka efter hur du så att nej. Det är... Jens Ulten gör ju den rollen där och det finns ingen bakom den. nej. Nej. Men chefen där, chefen finns va? Chefen sitter här. Ja, ja det menar du då? Ja, Mikael Thornvängs karaktär ska ju då ja, ja. påstås svara mig. Vi har väl samma hud ungefär. <laughs> ja, uh, nej, men sen det här med Karin Göteborg det här. När man har läst på lite om det här. Jag, jag har lite bekanta som har umgått han rätt uh, för många år sedan. Och jag har läst på rätt mycket om det här. Och uh, uh, hon var inte helt uh, oskyldig själv i Jag för mig att den här delen som handlade om... Uh, om knarkgrejen där. Va? Det var ju där på Gotland va? som du ska ju salta. Men om, man, om man läser på så förstår man att varje avsnitt i alla fall ett till sex i stort sett handlar om det som har hänt på riktigt. Va? Och det håller du med om, antar jag. Ja, alltså det finns ju någonting i alla fall. Vi, vi har ju svårt att kunna hålla oss just i specifik ärenden eller fall mm. så mycket men det finns ju alltid någonting i varje avsnitt eller några men, grejer. Jag vet jag inte om det är känsligt för dig då? men jag bara menar på att när man har läst lite grann om vad hon, hon höll på där med Leif Jenneqvist och sen Olle Liljegren, va? så känns det lite som att de fimpade honom för att han var obekväm. Och hon gjorde också en jävla massa konstigheter. Men det känns som att hon är aldrig fått för det eller något tillsägelse. Nej, nej men det kan jag hålla med om. Det, det var ju det här Gotlandsärnet som höll på väldigt länge. Där måste jag säga det var väl väldigt många som var förvånade över att det fick det utslaget Sortera. det fick. Ja, ja, men faktiskt. Så det håller jag med om. Och jag har inga problem att säga det idag. Jag skulle nog inte kunna ja, sagt det men det var Den här sist Har du sett alla delar? Av, av Johan Falk? Ja. ja, det har jag gjort. Mm, den sjätte i det egentligen helt väldigt fredlöst om jag inte minns, minns va? Oh, jag kan inte ordningen. Mm. Nu får jag skämmas ja. för producenten här. Ja, det är ju där han upptäcks då, då eh, som, som skedde på Men i filmen så var det lite på annat sätt. Då. Och då, då menar jag på att där blir han lite irriterad på en kvinna i filmen som ska vara vad jag förstod Karin Götzblad när han och menar på att han har hjälpt honom så mycket och sen bara mm. skiter de med honom va? Eh, var det så, det gick till nu har jag hört vad han har sagt i de här intervjuerna men, men var det så att polisen mer eller mindre bara skedde till honom eh, när det väl uppdagades? I alltså. Mm. Ja. alltså. Ja. Så jag, jag var, kan inte svara exakt på dem, det är inte så jätteinsatt i just det men jag vet ju att man, det, fanns, det finns ju bandupptagningar där eh, Personal från vittnesskyddet i stort sett kastar ut Peter Rätts fru ur vittnesskyddet för att de har gått till media. Det har de ju bandat in själva. Så att, eh... de, de bandupptagningarna gjorde vi i ett program som heter Insight. Ja, vi filmade allt i hela denna cirkus när de var eh, eh, eh, jag skulle säga oförskända mot hans fru som faktiskt var helt oskyldig och bara ett offer liksom, i hela den här cirkusen. Men hur kommer det så att inte du känner till så mycket om det där? Då? Var inte du runt omkring då på den tiden? Jo, men när, när Peter avslöjades, då blev han ju flyttad till vittnesskyddet, Och efter det har man ingen kontakt på det viset. Då har, får man inte, eller ska man inte ha kontakt. Utan de personer som då känner honom, där folk vet vilka det är då ska man ju upphöra med kontakten vi har haft lite kontakt efter det också men det har varit extremt sporadiskt för att, ja. så att det, det liksom ligger i sakens natur att då har han andra personen han ska prata med som har hand om vittnesskyddet och då får man inte ja, då har i, man i, hela, i det stora hela har det gått till så då som jag har förstått att, att han blev obekväm och sen struntar man lite grann i honom eh, även fast man hjälpte han på något sätt för det framgår ju i media att han blev väldigt och eh, säga ja, bortglömd och milt uttryckt när det här begav sig Alltså, till, han, till att börja med så blev han ju tycker jag väldigt illa behandlad utav myndigheterna. Han har inte fått den hjälp än idag som han skulle kunna få med eh, um, kanske intyg i sitt nya namn och sådana saker som gör att han skulle kunna skaffa ett jobb. Sådana där saker, där har mm. han ju blivit tycker jag illa behandlad överhuvudtaget. Um, hur lätt är det att rekrytera nya såna här informatörer med tanke på hur folk då upplever att de som finns blir behandlade tror du? Väldigt lätt. Det, det är ingen skillnad överhuvudtaget. De här problemen ja, jag kan säga det att jag har ju pratat med många som jobbar aktivt än idag med de här sakerna. De märker ingen som helst skillnad. Sen Tycker jag, jag tror inte att det egentligen är illvilliga från början eller jag, vill inte, jag hoppas inte att det är illvilliga från myndigheternas sida utan jag tror att när Peter Rätts avslöjades så var det det kom, det som, mitt, det här, det kom som en blixt från klar himmel för att man hade inte de rutinerna och den erfarenheten. Idag har man ju mycket mm. mer erfarenhet av avhoppade gängmedlemmar och annat också så idag finns det mera det finns mera rutin, mer erfarenhet av att sköta de här ärendena. Okej. Okay. Nej vänta Thomas, Thomas, Thomas. Jag vill släppa in en annan ringare också. Mm, får jag ta en kort grej till det? Väldigt kort. Ja, jag har försökt kort. nå det ganska länge nu det här med nackskaden för människor som drabbas av bilolyckor. Kan inte du ta upp det en någon dag här innan du slutar? För att vi har på som fan här med media, ja. men de Jag lovar ingenting. Jag ska titta på det igen. Jag sätter det där mejlet. Vi får se. Ja, tack så mycket stort. Okej, okay. tack. Okay. tack. Hej. Sista samtalet. Darius, nu är du med va? Ja, hejsan, hej. Tjena du. Hej, Robert, hej. Det är så att jag skulle bara säga en kort mening. En ringer och har, har du de märkt det? Vilket program som du har, vilket ämne du pratar, jämt de kritiska. Är, om, så fort händer någonting vi vänder oss till polisen. Men ändå vi kritiserar dem så mycket. Jag fan har ågonfört, en min tar två Sen är Ser ni positiva saker som polisen gör? eller mm. det bara, bara kritisera då. Mm. Det, det är inte bara på polisen. Det är mycket folk som ringer in med kritiska synpunkter. Det här är lite ett forum för det. Och det... Ja, det jag kan hålla med om att ibland vänta du, ibland drabbas polisen lite orättvist. Jag känner flera, och jag vet att det finns väldigt många bra poliser där. självklart det finns. Mm. Att... Samtidigt, det. samtidigt Darius. Polisen är den myndighet som har rätt att utöva våld i tjänsten. Det är den enda och då ska de ha ögonen på sig. Det är så att, nej, jo, absolut, men det är en viss gräns. Alltså, men ja. det en grå... ja. Men ge tag i lite beröm nu då, Dario, så får vi runda av med det. <laughs> absolut. Det är så att jag tycker att polisen gör ett jättebra jobb. Och... Eh... Det händer saker och ting som kan vara oerhörtvis och de är inte perfekta. De är nej. precis som jag och du. Okej, okay, bra. Då blev det en solskenshistoria. Darius! Sluta och att vara bitter de som bringer igen. Ja, alltså, det är så ja helt bra sagt. Alltså, Ingen bitterhet. Okej, okay, tack nej. Darius. Eh, tack och eh, nu ska vi runda av. Tag och Åström, det blev tre, tre hela timmar här. Ja, det blev det. det Tid går fort när ja. man har trevligt. Va? Ja, det är trevligt. Tusen tack för att du kom hit. Vi ska tack. ordna eh, transport åt dig här. Alldeles strax, men innan, innan vi säger adjö sådär och skakar hand så ska jag be att få presentera ingen mindre än J. Kinnmark som ska berätta vad som kommer att hända i sportvärlden. Det blir så jäkla fritt den bara kan bli. Man får prata om sport någon form av fysisk aktivitet ska det handla. Om. Det ska ju helst ha någon slags sportanknytning, men man kan hitta på ganska många grejer som, som egentligen inte har så mycket anknytning alls. Ja äh, men total total fri åkning. Allmänhetens åkning brukar jag kalla det för det är lite mer pulka idrottsmässigt Okej. Okay. Mm. Lycka till. Tack. Eh, nu ska måste jag titta i almanackan igen. Jag är så jävla förvirrad här och Shabbe hon, hon har inte hjälpt mig med någonting här om vi ska imorgon. Imorgon är jag tyvärr borta. TV-inspelning. Det blir så där ibland. Men jag kommer tillbaka. Ni kan vara lugna för det. Jag säger som Nacka Skoglund en gång så. Tack du som lyssnade. Tack du som ringde. Det här är Arsborg på 101,9 Radio 1. God afton. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.